Fehér fűtet, kattog. Én kattogok? Vagy valaki más kattog? Nálam tepertő kattog. Ha? Na, valamiféle felvételünk megy. Na, jó van. Akkor üdvözlünk mindenkit a második adásban. Az előző adásban, ha jól számol, akkor erős tizen... 10... ...10 oldalt haladtunk. A mostani cél ennek a tartása. És rengeteg minden van még előttünk. Bár a könyv később egyre az lesz, de ez még minket egyelőre nem érint. Fölmerült az igény egyes hallgatókban, hogy Gibsonról mesélünk még egy kicsit, így kontextusban helyezve magát is, meg a regényt is. Arra gondoltam, hogy ezt majd akkor tesszük, ha erre éppen szükség van az adott ponton, tehát nem tartanék egy ilyen bevezetőt az elején, hogy ha mire gondoltam este, amikor ezt meg ezt e, a könyvét írta, hanem ha találkozunk vele megint, akkor ott, ott mondjuk ezeket a adott részeket, jó? Na, itt? Hm? mondjad, Semmi-semmi, azt akartam mondani, hogy persze, hogy valaki készül kísérüldással, akkor nyilván meghallgatjuk is, sötösért. <há> Ja. ugyanígy e, szeretném kifejezni Abéli e, meggyőződésemet, hogy ez egy nagyon nehezen googlozható egy, Tehát e, igyekeztem rá előre most pár dologra, és e, ilyen nincsenek ezek a dolgok, tehát valami más találsz mindig helyette. Viszont én találtam egy pontot, ahol eh, ahol meg olyan történt, amire Gibson nem számított, még pedig az, hogy eh, a Google Maps előtti regényről beszélünk. Tudom, Ádám, megint Google szolgáltásokhoz viszonyítok időt. Még sokkal fontosabb a Street View előtti időkhöz. És hogy meg lehetett volna keresni máshogy is, é. hogy mi az a bolt a Knightsbridge állomásnál, ahol mindjárt járni fogunk, de hogy mennyire sokkal egyszerűbb az, hogy rádabom a Knightsbridge állomásra a kis sárga embert, és látom, hogy mit kell látni. És a Doom Facebook, lézeldiszkek, Nehezen uh -huh. hozzáférhető, kell hozzá egy hackert BBC Micro. Nem, hát ott van a webben most ugyanúgy. Uh -huh. Egyébként azt hiszem azóta, azt is azóta tették el érhetővé. De jogos, uh -huh. ezt meg kéne nézni. Erre el fogunk majd kanyarodni. Nem. Akkor most vágjunk is bele. A, a, a, én angol kiadásomnak a tizedik oldal vagyunk. És a dorotte a ruházatának elemzése fog következni. Tehát ugye ezt tanultuk még talán középiskolai irodalomból is, hogy a szereplők bemutatásának milyen formái vannak. Erre most hálásan nem emlékszem. A körünkbe tartózkodó, hamarosan diplomát kapó magyar tanárok terén nézek, hogy van -e erre valamilyen hivatalos felosztás. Van igazi diplomás magyar tanárunk egyébként igényesetén. esetén. Értem. Jó, oké, rendben. Jó, közi. Na, tehát, hogy, hogy jellemény cselekedetein kinézetén keresztül lehet bemutatni embereket. Én imádom a gibson nál hogy, hogy kinézeten keresztül nyit mindig. Tehát, hogy mindig van az a két-három sor, amiben ilyen nagyon somásan elintézi, és ilyen tipikusan Gibsoni nél mert hogy ugye gyakran olyan kategóriákat vett be, ami hát ez a dolog de hogy angol szó sem létezik rá, amit találtak ki oda. És, és valószínűleg valami ruhadarab és valami egyébre utal. A a, a, a, a bemutatása előtt egy picit elidőz még a usm a 1 Jackin in és, és azon, hogy a, hogy a, a, a X-Fantasy olyan pillanat, csak közben előveszem a magyar szöveget is. Angolul megkímélnek a angol nyelvűfölagosástól. Aha, ennél több ablakot már nem lehetne becsukni. Ö, azt szeretnéd, hogy nem vitás, hogy Dorotea is lenni ma reggel? De, de azt égen. Oké. Okay. Nem jött be neki. Fekete ruhája egyszerűség ellenére is több dolgot akart kifejezni egyszerre, ráadásul minimum három különböző nyelven. Ami... Ami tényleg egy tök jó szöveg. Tehát ez a a Dorota felöltözött, próbált minimál lenni, ellenben nem úgy minimál, hogy kéne. Ö, ha van a ruháknak izé, lakáskultúra típusú lakás belsője, akkor ez valószínűleg az, ahol nagyon szép, nagyon szép, nagyon minimál, nagyon skandináv ellenben élhetetlen. Mm. Én át tekerek oda. Egészen nyugodtan mellé, közben egy Bruce Sterling idézetet keresek, ahol uh, arról beszél a State of the World-ben, szerintem 2016-2017 táján, uh, lehet, hogy még régebben, hogy, uh, hogy vannak helyek, ahol, uh, ahol tudsz stílusos lenni, de teljesen felesleges be beszállni a helyi versenybe, aztán a Milánóról írja pont, hogy a Milánója úgy születik, hogy jól van öltözve, innentől kezdve idegenként ebbe a versenybe beszállni ez lehetetlen, egy ellenben vannak olyan, olyan kódok, amit felismerik, hogy ez valamiféle divat. Ez teljesen idegen attól, amit mi gondolunk, de nem lehet kétségbe vonni és kiröhögni, ilyen például a, a japán divat a, a milánóiek számára. És ebben hangzik el az az, a, az, az egymás túlöltözésére, hogy milánóban nem nyerhet ellen, izgalmas módokon lehet veszíteni. Mint milánóban egyébként az ősszel megforduló ember, ez utóbbit tanúsítom, az előző korszak, amikor még lehetett utazni. Amikor még volt Milánó. Igen. Én azt a hogy azt emeltem, hogy a Rixon olyan japán fanatikusok munkája, akik szemára a divat egyáltalán nem szempont. Én imádom, hogy belekeveri a japánokat. Te <gül> megint. Értem, hogy ez egy japán applika, de hogy, hogy nagyon könnyű a japán kártyát kiátszani, hogy... Hogy a jövakasztok számára nem szempont a divat, hanem, hanem tehát, ha nem szempont, akkor micsoda? Szóval ugye angolul úgyra, hogy egyáltalán nem szempont anything remote live hogy fashion, hogy, hogy tulajdonképpen inkább egy rituálé. Tehát az, hogy valaki lemásol egy ilyen ruhadarabot, az egy rituálé nem pedig egy. Nem pedig egy, egy szempont. Na. Hát aztán ezt e... majd a folytatásban is, amikor a Gabriel hounds keressük, illetve keresik Igen. egy később. Ott egy az egyben ez a Nyers Farmer történet van behúzva. Igen. Amit Igen. szintén a japánok járattak csúcsra. Igen. Jó. Na, akkor menjünk tovább. Én itt nem időztem el különösen a darata Ugye van egy márka a, ahol a cigit próbálnak kínálni neki, és ez sem vagy a Gibson szó nélkül. A kreatíva két alapmárkája, a Silk Art és a Mild Seven szerinte. Hogy ezt mire alapozza, azt nem tudom, megmondom szintén egyik találkoztam. Tudom melyik az a komárkák, de nincsenek ilyen megfigyeléseim, elfogadom, hogy neki van. Ugyanakkor azzal, hogy hozzáköti az egész a kreatívokhoz, azzal megjelenik egy nagyon erős kép arra, hogy ezek milyen cigaretták. Igen, igen, így van. van. van. Jó. Ja. Oké, okay, tehát itt most ugye van egy ilyen klasszikus uh, helyzet. akkor előveszik ezt a gyönyörű, uh, gyönyörű um, envirapot, vagy <szerűen> <szerűen> nagyon szépen van megfogalmazva. Ez a, próbáltam már az új zélandi tablettáinkat érdeklődik Stone, Stone Street. Caseynek eszébe jut, hogy a férfi amerikai felesége az x egyik tiszai virág klónjának naivája, egy meglepően sikeres, pseudo-homoopátiás kozmetikum család megalkotója. Tehát ez a Vogli eh, Homoopathic Beauty Products. Ezt nagyon szeretem. Uh, ugye ezek a termékek mindegy, ilyen ismeritek ezek tényleg ebből élnek, hogy ilyen vogli homopatik. hogy Vagy írja magyarul, pseudo pseudo, pseudo Ez a Vogli-homopátiás, ez ugye ez a halványa homopátiás beütésű, ez, ez még, még erősebb célzás. Hát nekem is személy szerint van olyan ismerősöm, nem is egy, aki ilyennel foglalkozik. Humanpátiámat felelős, eh. nem minél halványa. Hát nem, nem azért, tehát, de, eh, tehát hogy hozzuk az előnyét, de üssük rá bélyeget. Egyébként ez nem olyan, mint Gibson megírta volna jóval előre Gwyneth Paltrow-t. De, abszolút olyan. Egyébként tényleg olyan, én is elgondoltam. De azért nem nagyon előre, mert ez már nagyon régóta ott van, tudod? Tehát, hogy, hogy a Gwyneth Paltrow az, az most a legjobb céltáblája ennek, tehát tényleg nagyon sokat lehet röhögni rajta meg ki akadni a mennyit keresfele. hogy de hogy valóban... De, de, de, de, de, de, de, de ez, ez, ez a... Ez, én, óta. ez nem ilyen rekurzió, hogy a, már a, a, a homeopátia is valami ál dolog, de hogy egy ál áll dolog, az, az hogy? Már a nosztalgiás a régi <hé> Nem rekek logia-filozófiát. Szintén már igazi. Igen. Tehát nem, az nem, az nem az azt az mondják, az hogy itt van nem egy, most, nem azt mondják, hogy itt van egy dolog, amit egy milliószor fel, felhígítottunk, és ennek az a filozófiája hogy úgy működik, hogy hanem hanem csak kijelentésekbe áll bele. Igen, így van. Tehát még, tehát azt a ha már itt tartunk, <gül> érdekes de hogy azt a, azt a szemiotikai nyelvet, amit hoz a homopátia azt kell csak másolni, és még vizet sem kell hozzá. Egyszerűen csak a nyelvet kell használni, és akkor megvagy. Egyébként nekem ez a, egyik ilyen legérdekesebb része a világnak, hogy rengeteg olyan produkt van, ami a gyógyszerek vagy a orvoslás nyelvét használja, de, de természetesen eltávolítja magát ezektől a területektől, és, és ez a vidáman el van. Nagyon sokféle építészetben, Tájkultúrában rengeteg olyan olyasmi van. Tudjátok például, a, e, vannak olyan egészségmegőrző termékek, amik úgy néznek ki, mintha amúgy a műtőből hozták volna el őket. És e, ezt azért a e Gibson az előző részekben is erősen használta. Tehát, hogy ő is érzékeny erre a típusú dizájnra, nem csak a világ. És e, ebben azt hiszem most nem lesznek ilyen konkrét példák, de nekem de ez a Vogli homopatik, ez ugyanígy vezet vissza hogy valamit eltávolítottak egy ilyen rendszert, átültették máshova, és ott próbálnak pért csinálni belőle. Valószínűleg sikeresen egyébként. Ebben igen, látok fantáziát a szintetikus homeopátia. Igen. Na, és hát hogy haladunk tovább, eh, eh, haladunk tovább előre, tehát megtörténik a munka maga. Eh, Dorotella rendkívül óvatosan kiemel a mappába egy araszni négyzet alakú alapot. Műviszi gonddal manikülözött ujjjai közé és a sarkainál fogva előre felmutatja készínek. A lapon néhány vastag ecsettel lazán odavetett vonal tekerek. Készi rögtön felismeri Hel Heinzi munkáját. Az ábra első ránézőség úgy 1967 táján az újhullámos ring stílusában készült izgága true coloros permára emlékeztet. Nem fog működni. Készi homályos megérzések eh, megérzése között belső radarja sosem téved, bár fogalmasíts, hogy lehet ilyen biztos a dolgában. Na, eh, angolul nagyjából ugyanez van, ami nagyon jó hír. Eh, igazából kicsit eh, egyszerűbben van megírva. Eh, igazából ez, ez ugye a 12. oldalon vagyunk. Eh, igazából ezért jött Londonban, hogy ezt a, ezt a mozdulatot eh, eh, megtenjék előtte és egy válasz az, hogy nem, rázom meg a fejét határozottan. Stolzit nagyon sóhaj, hogy a szó nélkül a kartot oda szébe. Arra sem veszi a fáradtságot, hogy visszazárja. Ez egyébként egy tökéletes mondat, mert ugye itt az történik, hogy, hogy értéktelennél válik a terügy. Tehát most már nem kell visszazárni a borítékot, mert most már nincs értéke annak a valaminek, ami benne van. Ugye ez a... hogy hívják a céget? Henci és... Faf. Faf. Ilyen cég nincsen, természetesen. Persze, rákerestem, és semmit nem találtam. És erre mondtuk a szemem, múltkor beszéltünk erről, hogy az a gyönyörű benne, hogy lehet egy olyan, ami két éve, de az is lehet, hogy 150 éve jött létre. És, és gyakorlatilag, mivel, hogy nem googolozható, ennél többet soha nem fogunk megtudni róla, azon kívül, hogy nagyon sok pénzt költöttek arra, hogy ezt a néhány embert összehozzák, és egy egyértelmű nemet kapjanak eredményül. Ugyanakkor az a próbálkozás mondjuk izgalmas, hogy egy, egy 60-as évek jellegű logót a 2000-esekben igazából ugye, sőt, 2000 után megpróbálni eladni úgy, hogy azzal ismét érdekessé tegyenek valami sportszermárkát. Tehát ez egy mire gondolhatott Herheinz, amikor ezt így kitalálta? Ugye a Liggy akkor, tehát szóval ez a, ez a műfaj, amit ő űz, ez tényleg páratlan. Tehát, hogy, hogy tök egyértelműen föl lehet ismerni. A 60-as évek ilyen Széldek ő egy ilyen alap illusztrátora volt. Azt mondanám, hogy kicsit a med magazin, és kicsit pedig a sárga tengeraltjáró között van fél úton. Mint Robert Crumb. Köszönöm, őt akartam éncsommítani. Bocsánat, hogy? Robert Krambe. Crumbe. Igen, igen, Krambe. Az a nagyon Az hasonló. a hasonlók. Vagy mint rica macska, őt mindenki látta. Igen. jön. Igen. Igen, uh -huh. igen, igen, így van. Ja. És akkor van itt egy passzus, ami szintén nagyon jónak tartok. Ez a készis szerződése úgy szól, hogy ilyen konzultációk alkalmával nem köteles konkrét kritikát megfogalmazni vagy bármilyen konstruktív javaslatot tenni. Ugye azért van itt, hogy speciális lakmuspéperként használják. E, igen, ezt angolul is így van, hogy speciális human Paperként kell használnia. Én azért szerettem ezt a mondatot nagyon, és azért be is karikáztam, pedig egy ritkai karikáztam, vagy hát négy oldalról. négy oldalról bekerítettem, mert azt érdemes tudni, tudni hogy, hogy tulajdonképpen ez a én eredeti munkámnak a teljes kinyírása és kritikája, mert ugye én arra lettem tréningelve az egyetemen, hogy kritikát fogalmazzak meg dolgokkal szemben. Esztétika, esztétika szakos, esztéta vagyok. Azt szoktam mondani, hogy, hogy ellentmondást nem tűről mondom, nyilváníthatok véleményt az ízlésétekről. Erre nagyon kevés embernek van szüksége. Még kevesebbnek, mint gondolnátok. De hogy alapvetően a a, a, a kritikusok, vagy, ugye a kritikusnak is nagyon furcsa, hogy mi a feladata. Hívjuk úgy, hogy trendvodász kritikus, annak az a dolga, hogy, hogy konzultáció alkalmával kritikát fogalmazza meg, és konstruktív javaslatokat is tegyen. Most neki nem ez a dolga, pont azért, mert hogy ő egy ilyen automatikus, egy ilyen, egy ilyen szervi megoldással megoldja ezt, és nem szükséges elmagyaráznia. Szerintem ez nagyon szép, és nagyon hanem mondja, vágazzal, amit én gondolok arról, hogy most ha az történne, hogy mindannyian elmondanátok a kedvenc filmeteket, és én megkritizálnám szép lassan egyenként, hogy az miért jó vagy miért rossz, az, az tényleg sehova nem vezetne. Tehát, hogy ennek többek között az a oka, hogy amióta azt kitalálták a kritikus, erősebb változott a világ, és egyik kedvenc mondásom, hogy Jelenleg óránként több könyvet adnak ki, mint a legnagyobb reneszánsz könyvtárnak a gyűjteménye volt valaha. És akkor ezek csak a könyvek. Tehát, hogy máshogy, máshogy, működik a, máshogy működik a média fogyasztása, sokkal több minden van, most már nem az a kritikus dolog, hogy mindent értsen, mindent feldolgozzon és mindent ismerjen, hanem amit itt ebben a könyvben hallottak, a trendvadászat, tehát egy iszonyatos mennyiségű tudból kiszűrje azt, aminek van értelme és uh, a Gibson elég elegánsan és édesen ezt egy, egy, egy megmadászatlan dologra, egy allergiára viszi át. Van -e ez egy jelen még, pedig az, hogy uh, nem is biztos, hogy meg tudnám magyarázni egyébként Készi azt, hogy, hogy ez a logó az uh -huh. miért nem. Tehát mi most egy erősen gondoltuk azt, hogy, hogy ez a logó az egyébként sehogy nem passzal ahhoz a korszellemhez, amit, amit ismerünk meg, amiben fiatalok voltunk többnyire. Uh, Egyébként egy gondolatot befűzhettek. Persze, tudod. a hogy van egy könyv, hogy egy gyors és lassú gondolkozás kahneman uh -huh. És megvan hogy ennek a könyvnek mi az apropója, meg egyáltalán azért a kutatás, ami miért Nobel-díjat kapott? Uh -huh. hogy, hogy alapvetően az, az volt a nagy kérdés, hogy léteznek-e expertek? Tehát létezik-e ugye? Uh -huh. Tényleg értem. Mert a, a, összevesztett egy matematikussal, és az egyik azt mondta, hogy ilyenek már pedig léteznek, a másik meg az, hogy már pedig nem, és erre kitalálták közösen összehaznak egy publikációt. Nem egy tudományos publikáció, nem ez, a, nem ez a könyv része, de arra jutottak, hogy, hogy léteznek olyan emberek, akik elég sokszor csináltak valamit ahhoz, hogy megélezzék. és, hogy, és sokszor csinálnak valamit. Viszont nem tudják már megmondani, hogy miért. Uh -huh. Én ö, itt egyébként egy másik dolgot is érzek még. Tehát, ö, ide rángadták készít, mutatnak neki egy mintát, és készínek azonnal mondani kell rá valamit. Tehát nincsen az, hogy. Hát akkor én ezzel most bezárkózom másfél órára, vagy hazaviszem egy napra, hanem Olyan most az a. The Apprentice, nem? Ami a tám szerepelt. Nem? Jön a pitch, meg. Én, én egy egészen más dolgot mondanék, ha már Japánt bekevertük, akkor hozzunk ide egy Hagakurét. Abban volt egy ilyen gondolat egyszer is, hogy súlyos dolgokban dönts könnyedén. És utána viseld visel a következményeket, de ez egy másik probléma. Én meg egy egészen hát, máshoz egy korábbi regényből, a Woodut. Készít, lovagolja a reklámvilág loája, tudja, hogy hogyan működik. készínek, mint közvetítőnek nem kell hozzá semmit csinálnia. Igen, nem. Uh -huh. Ez az expert, nem expert, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt szoktam mondani, hogy két olyan szakmáról tudok, ahol kritikusan fontos, hogy minél többet csinálja az a valaki, aki ezt csinálta, Az, hogy sikeres legyen az eredmény. Ha Ákos még itt van, akkor az egyik az ő hozzá közel álló szakma, az a pilóta. Tehát egyszerűen a pilótát úgy definiálom mindig, hogy minél többet repült annál, tapasztaltab. A másik meg ilyen szakma az, az orvos. Tehát, hogy az orvos, aki eszmétlen sok mindennel találkozott, az nagyon-nagyon sok olyan tudást felhalmoz, amitől őt expertnek számít. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok. Nekem, nekem mindig így ment a, a tanulás minta, tehát, hogy ez a típusú gyakorlás, és ez a típusú... E, folyamatos, e, folyamatos egyre jobbnak levés valamiben az hozza e, a expertséget. Lehet, a, e, hogy távoli példa, de az én világon van, vett példa, az a e, kevés olyan megosztó és a, e, és a e, neonácikat e, izgalomba hozó téma van, mint a másik világháborús harckocsik. És e, a második világháborús harckocsi az egy ilyen szidonimává vált annak, hogy, hogy kinek kellett volna győznie abban a háborúban. És van a szuper királytigris, szemben az aprócska, sörmennel vagy egyéb más ilyen gyenge anyagból készült, rossz minőségű béna, kicsi ágyújú eszközzel. Rengeteg szakértője van a témának, E, azt hiszem, hogy kevésen a dolog van, amiben ennyi fórum e, bejegyzés pattant el, mint ez a de én, nem nagyon sokat olvastam közülük. És, e, és az a helyzet, hogy e, egyszer olvastam egy könyvet is erről, ami semmi más nem állított, mint hogy majdnem hót mindegy, hogy milyen járműben ülnek az emberek, azt számít, hogy milyen tapasztalatuk van. Tehát, hogy mennyire expertek az adott témában. E, ugyanis... E, ugyanis még sosem volt olyan, hogy egy ilyen végtelen lapájon találkozott egymással szemben két harckocsi, és akkor elkezdtek duroktatni egymásra, hanem mindig helyzetek voltak, alatt számíthatod ki mennyire rutinosabban, hogy ilyen helyzeteket kezel. És, és valójában a Kulszky csata is egy jó példa erre. A kurszki csatának az irodalma az nagyon-nagyon-nagyon összetett. És, de hogy nekem ez egy ilyen klasszikus expert helyzet azért hoztam most be, lehet, hogy nem ide tartozik, de, de, de, de ez a de, zsigerből tudom, mert meglóvagol a loa, vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig felépítettem egy végtelen nagy tudást gyakorlattal, és, és az alapján jelentek ki valamit. Ez az orvostudományban, vagy mondjuk a pilóták esetében, ez egy sokkal exaktabb dolog. Mint, a, mint például a márkák fölismerésében, vagy abban, hogy egy jövőben mennyire fognak venni valamit. Például, tehát, hogy ez a mennyire fognak venni valamit, ez egy ilyen klasszikus divat kérdés, mert szerintem hamarosan belemegyünk abban, hogy milyenféle divatok vannak. De, igen. igen, közben látom, hogy elkezdtetek a sőtmerrel beszélgetni. Erről vagy külön egy, külön egy, szívesen tartok egy, egy, egy, egy beszélgetést. Mindenesetre most skandarodjunk el a... Kanyarok, szóval a Vietnami háborúra. Én azért még az egy ő. dolgot. A Deadliest Warrior nevű csodálatos ponyva alapművét azt nézte, de valaha. Nem, nem, nem emlékszem. Ez arról szól, hogy egyrészt egy halom halombalisztikai elét felhasználnak, hogy kiszámolják azt, hogy mekkorát ütött a szamurái kardja hm? versusz, ja, ja, mekkorát oké, tuda, belelőni igen. a gangsternek a tomzonja, és a végén nagyon béna színészek eljátszák azt, hogy igen, de hogy a tomzont eltéríti a dobolcsillag, viszont a ninják azok majd hozzávágnak egy baltát a gépfegyvereshez. És egy millió szimulációból az, nyert, az, az jön ki, hogy hát a keresztapa meghallda, a ninják nyertek. Aha, jó. A tökéletesen okay. tudománytalan megközelítésének a problémának pont ugyanaz, mint a, a mérjük össze az ágyú hosszokat. Bocsánat, uh -huh. még egy gyors komment a dokihoz, hogy ugye Péter, most itt az orvosokat, helló uh, Az orvosokat uh, most autószerelőként uh, mutattuk be, vagy, használ, vagy használtuk, uh -huh. mert hogyha mondjuk már egy, azt nézzük meg, hogy egy fehérje hogyan. Uh, hajtogatja össze magát, akkor ott ugyanúgy bejön ez a megérzés, ami szerintem tökre hasonló ahhoz, mint hogyha most ezt meg fogják venni, vagy nem fogják megvenni, vagy működik a logó, vagy nem működik a logó. Mert egyszerűen annyira bonyolult, meg sok esetben kaotikus annak a működése, hogy tényleg az ilyen tapasztalaton múlik, hogy jól be tudod előni, vagy sem. Húznék gyors uh -huh. egy példát, nem tudom, hogy látjátok-e a kedvem, hogy van jól, egy tea. Igen, láttuk egy ez hát, 2007-ből. Ennek az értéke egyébként, hogy már csak 10 gram, ezért szó szerint nulla is vételen között valahol fél úton van. <gül> Hogyha 100 ganna végtelen lenne, de így eladhatatlan a 10 gramjában, ez egy ivás. És annyi volt az ilyet. Na most erről ja. azt készítem, És amikor friss, akkor nem tudod, hogy milyen lesz. Uh -huh. Van egy kínai ismerősöm, aki abban lett milliárdos, és aztán költözött a kötvényprogram a Magyarországra. És tőle van a TEA aki megkóstolja kissen a teát, nem tudná megmondani, hogy milyen íze van, mert azt tudnám mondani, hogy olyan íze van, mint egy 2007-es rüzsdáinak, -e de hogy ez nekem rengeteg 2007-es teát, rengeteg dáji és azok közül rüzsdáikat is kellett innom, és, és ő megiszta megisz az akkori évjáratot, és megmondja, hogy hány tonnát vegyen belőle a cége, uh -huh. és öt évig hozzá se Öt év múlva ismét megkóstolja, hogy megmondja, hogy mennyiért érdemes eladni. Ez gyönyörű, és ugye visszavezet a, egy másik nagyon kritikus kérdés, ez az a bor, a szomeliék világa, hogy, hogy akkor tulajdonképpen mi történik a szomeliékkel, és a borok árazása hogyan működik egymáshoz képes. Ugye nem tudom, az előző szesszönben előkerült a bor, mint probléma? Annak arról, hogy volt szerencsén borkereskedéssel is foglalkozni egy időben. Nem, De úgy, úgy, nem úgy, úgy. a neurománcban mesélted el. Igen, szerintem már elmeséltem, úgyhogy most nem fogom még egyszer elmesélni. Azt hiszem, hogy nem véletlenül jön elő mind a kétszer. Tehát, hogy ezekben a könyvekben ez benne van. Jó. Igen. Haladjunk tovább, kell, nem? Tehát, hogy tök jó ez a téma, de még később a expertség elő fog jönni, úgyhogy nem baj, hogyha most tovább lépünk. Igen, plusz így szoktunk összedni több hetes késéseket. Mindenki Igen. eddig nem értette, Igen. hogy a három alkalomra tervezett és 17 alatt végigolvasat. Neurománc, hogyan lett 17, az most már perfekt ebből a témából. A... Én nem bár, semmit. Egyáltalán nem se... van még időm. Nem, nem sértünk. Nyomtatási időt adok Attillának. Mit? Mit? Nyomtatási időt adok Attillának. Jajaj, oké, rendben. Hát igen, Nem, bár már azt ugye linkeltem, megtaláltam egyébként, a leesztergálása sokkal érdekesebb projekt lenne, mert az tényleg egy használható dolog. a kurtánál jó, mert hogy ebben igen. van egy 20 perc, 20 perc dumma van ebben, ezt tudom, tehát azóta már <gül> sok, minden, sok minden megtörtént a kurtával, de hogy hamarosan jön az is, ne, ne aggódjatok. Plusz egyébként az érdekesnél kevés veszélyesebb, veszélyesebb szó létezik, úgyhogy csak óvatosan. De? Jaj, Szóval semmit nem húztam már alá itt azon a részen, ahol, eh, ahol ezt a közjáték történik a borítékkal. Nekem csak annyit, hogy é, hanem... van egy pont, ahol, ahol van egy 9-11 utalás, ez a, az a két mondat, ami, ami időbe helyezi a regényt. Uh -huh. Milyen Hol, volt a New Yorkban? Hideg, felelte, készi, szüksze van, és ettentesen szomorú gondolom. Vagy már sikult magukat túl tenni a dolgon? Ez valószínűleg az egész regénynek a legnaívabb mondata, sikerül magukat túl tenni a dolgon. Uh -huh. Hiszen uh, lényegében mind, még mindig benne élünk, pedig nem is vagyunk őrkéak. Uh -huh. Na, és uh, itt átmegyünk az étterembe. Tehát, hogy itt uh, uh, átmegyünk egy étterembe, ami Charlie a hullámlovas tímet, ez a nevet viseli. Uh, Angulul nem ez a neve. Amit, eh, amivel nagyon nehezen tudok mit kezdeni, eh, a Charlie don't surf, ez az ez ez ez angol, eh, angol neve, eh, Charlie, aki nem hullán a magol. Igen, ahol... Tehát, Charlie, a Vietcong egyébként. Hát igen, az igen, is most valóban nyilvánvalóan. Igen, igen, nem, igen, nem, igen, nem. igen, a fordító mellett elszaladt a regény. Igen, hát, a film. Mi hát, mi is, hát, hát minek egy ilyen ember, ha nem látta most komolyan. Igen, igen, igen. Hát az ugye felveti azt a kérdést, hogy minek követi a klipet valaki, aki nem nézte meg a Tarkovsky filmeket. a hát valószínűleg nem expert. Hát igen, ez, ez, ez, szóval ez nagyon mennén ment. És, és, és nem értette. Vagy a Charlie a hullámlovás, semmit nem, tehát azt jelenti, hogy van egy Charlie srác, aki hullámlovagol, ott pedig ugye a, ki mondja azt, a Kirgó mondja, Charlie don't surf. Tehát, hogy miért olyan fontos az a falu? Azért, mert nagyon jók a hullámok. Na jó, de miért olyan fontos a, hogy is sivákoknak a sárgáknak? Hát Charlie nem, hogy is nem, nem föl. Ja, te pekingpek hívő vagy, jó? Na, és hát itt igazából Szóval a Gibson azért elég nem véletlenül csinál a dolgokat, nem véletlenül ebbe az ételembe teszi őket. Ugye, a, ami történik majd, hogy látjuk a, a, lány szemét, a lány szemét mozogni a feliratokon a éttelenben, és azok ilyen capsulokkal e, e, e, e, e, vannak írva, amik ilyen vicces betétek, és egy kicsit arra utalnak, hogy ő nem annyira figyelod ezekre az emberekre nem vándorolt, csak egy tekintetét oda-vissza. Az például, hogy nem sikerült eltalálni, hogy miről szól ez a ételem, az nagyon mutatja, hogy a, ugye vannak ezek a mindenféle mondások, amiket jól ismertek, különböző graffitikről. Közben megvan Dorkvim, megtalálta a Csáni Donsorf-et. Leginkább a Wikipédiában is mindenre is utal. <tos> Igen, igen, igen. Hát itt van egy jó pár, ja. Igen, ha, én akkor gyűjtés gyűjtés, hozzá még egy van. galériát, az meg a vietnámi háború cipói. Hát szép, nagyon szép. <gül> ez, ez egy szép gyűjtés. De nagyon szép gyűjtés, köszönöm. Mind a kettő. És hát ugye a szegény fordító azt csinálta, hogy jönnek szembe ezek a arccal felé kell el fiúk, hogy a világ a seggemet. E, a, e, és akkor van egy ilyen 153 r és ez nincs lefordítva. Tehát, hogy, hogy ez ilyen édes, hogy, hogy úgy hagyta. Nem tudta, mit jelent, egy szám, mögötte pedig egy szó, 153-as légiszállítású hadosztály. Mindegy. Tehát, hogy, e, hogy látszik, hogy, hogy nem volt a, e, nem volt a helyzet magasattal, de például a Fukát légibázist azt megértette, hogy az nem csak fúkat, hanem az egy hely. E, Viszont a fúket eh, után van egy nagyon jó mondat. Az olyan éttermi dekoráció, amely folyamatosan inzultálja a vendégeket, meglehetősen ellenszereveset lett, különösen valaki ilyen zsigeri, de annál nehezebben lefényelhető érzékenységgel van megállva, mint Kézi. Tehát, hogy ez egy nagyon édes, nagyon édes mondat, hogy lehet olyan éttermi dekorációt csinálni, ami folyamatosan dühít téged, mint olyan. Nekem nincs ilyen éttermem egyébként. Bár tudjátok, hogy melyik az az étteremlánc, aminek a dekorációja, az nekem mindig egy ilyen nagyon nehéz kérdés volt? És, és mindegyikben kötelezően van dekoráció, kivéve, ha egy bizonyos feltételnek megfelel. Melyik a Hooters? Nem, hanem a McDonald's. Mm. A McDonald'snál akkor van dekoráció, hogyha nincs drive-in. Mert ha van drive-in, akkor nem kell dekoráció. Ezt nem tudom, hol olvastam egyszer, de nem a vites. tény. Egyébként nagyon rosszul fordul le magyarra például a Burger King ez az erőltetett amerikánája is. Hogy legalább egy-két Corvette Burago modellt vágjunk be valahol egy vitrinbe, hogy érezzék az emberek, hogy Amerikában vannak, még hogyha kinéznek az ablakon, akkor az Elte van mellettük akkor is. Igen, így van, így van. Így van. Az a helyzet, hogy... Én itt vagyok, kénytelen megosztani veletek egyik kedvenc márkámat. De hogy nem tudom, mondnám azt, hogy tegyed fel a kezet, aki járt Amerikában. De hogy, tegyük fel, hogy érteni fogjátok, hogy miért ezt hozom ide. De hogy az amerikaiaknál az nagyon gyakori, nekem is régebben, a 80-as években, Gibson időben gyakori volt, hogy egy étteremnek van arculata. Tehát nem csak úgy van, hogy az az étterem hanem a evőeszközöktől a szalvétán át a poharakig minden egy bizonyos arculatnak van alárendelve. És ez, ez egy vidéki dine-enél is megtörtént. És nagyon érdekes, hogy itt a mi tükörvilágunkban, tehát egyel alébb hitta az a tükörvilág, az én életemben ez már nem annyira jelentős. Tehát, és egy nagyon szeretem, hogy nem tudom, ismeritek -e, és ha dizájnról beszélgetünk, hogyha ez most egy dizájn, helyzet lesz. Megpróbálom megkeresni, de ha valaki tudja, akkor mondja helyettem. De hogy van egy saját márkás design termék sorozata a Metró áruháznak, aminek az a specialitás, azt lehet, hogy a múltkori szersenében is elmondtam, hogy egészen ki van húzva belőle minden, ami egyedivé teszi. Tehát egy olyan zseniális, egy ilyen fekete, fekete robbuszban vannak fehér írva és nagyon sok magyar ételemben ez a cukor, a salvéta gyakran az evőeszköz is, de az egyébiek kisek kiegészítők ebben a márkában mozognak. A és, e, e, e, és igen, ez a MetroCPU. E, és e, nem emlékszem pontosan mi a növe, de minden kiguglozhatné valaki, de hogy egy ilyen fekete alapon fehér betűk, és olyan tökéletesen simul bele bármilyen környezetbe, hogy, hogy észre sem veszed. Ez a Rioba. Eh, Rioba, így van, ez a Rioba. Igen, a Rioba. Ha megnéztek, berakod a linkét. Persze. Igen, a te teák gyakran ezek. Jó, de hát azt lehet mondani, hogy sok helyen valójában inkább ilyen regionálisan ez igaz. Tehát, hogyha elmész New Yorkban egy pizzázóba, akkor pontosan ugyanolyan sótartó, pontosan ugyanolyan tartó minden ugyanolyan lesz, és nem, nem azért mert franchise, hanem mert a, a helyi metróban ezt árulják e, eszköznek. Tehát ez inkább ilyen regionális dolog, hogy, a, hogy az adott régióban a, a nem az utasellátó, hanem az étteremellátó az milyen, Igen, a, Igen. Milyen, milyen dizájnú dolgokat fog, fog neked adni, és ez, ez ad egy teritoriális jelleget ad ezeknek a helyeknek. Igen, ez is így van. Ez is így van, ugyanakkor jártam olyan helyeken, ahol, ahol nem fekszenek le ennek, hanem, hanem mondjuk Sziasodban, Portlandben voltam olyan helyeken, ami tényleg, tehát meg is kérdeztem, hogy van-e még másik hely. <gül> Nincsen. Hanem ők egyszerűen legyáltatják maguknak ezeket az eszközöket. És nem ebből a, ebből a e, e, neutrális felhőből választanak, hanem, hanem ténylegesen a teátor, a szalvétáig mindenből csinálnak sajátot, és, és, és így elsőre értelmetlennek tűnik, hogy ők ennyit rendeljének, ahhoz képest, hogy van összesen 80 asztalok. De, de szóval ezzel nem is értéki akarok mondani, mert tök jó, hogy ilyenek vannak, hanem az, nekem azt kápráztató, hogy ezek a mennyire semlegesek a, a többihez képest. És ha jártatok ilyen helyen, én jártam, és... De, sem, de semleges azért, mert, mert mi megszoktuk. Igen, így van, tehát, így van. Tehát, hogyha elmész Kínába egy, egy nóném no étteremben, étterembe, ahol minden étteremben ugyanaz lesz a felszerelés, akkor neked nem lesz semleges, mert nem odavalósi vagy. De a helyének meg semleges lesz. Uh, tehát mi, ez, ez, ez olyan, mint a mint a ára borban, hogy hát ott ez van. Ezzel igen, én nem, igen, nem igen, van. tervezni, paraméne Tehát a, a világ egyik legnehezebbet egyik A helvetika. Helvetika és a azok ugye a világ legsemlegesebb betű Hát Igen. van a volt bennük. Aha. Igen. Jó. Rendben. Az mindesetben érdekes, Akkor... hogy van van arra, hogy valaki uh, ipari blendet gyártson tulajdonképpen. Igen, a, ipari blend, ez jó. A, a, a, a semmienséget. Uh, hm? És nagyon sok ilyen márkával élünk együtt. Tehát a, a riobát most így kiszálasztok, hogy ez van, de hogyha a Tesco... Uh, FNF férfi pólóit nézzük, vagy az összes többi ilyen Hát de hogyha nézel a muji a muji mint brandet az például szó. A Muji az nagyon de érdekes, de, igen, mert a Muji az nem is brendeli magát igazából. Hát mert ez a lényege, hogy viszont ugye az egész Brandnek az a lényege, hogy a átlag Japán, ugye ez a... És nekünk olyan, olyan különlegesnek néz ki, mert mi nem Japánban lakunk. De uh -huh. ugye, hogyha, hogyha elmész egy nagykerbe, tehát ezek a vörös bordó lébölök, amiket áraknak a termékekre, ezek a normál Japán nagyker lébölök. Uh -huh. Nekünk különleges színnek tűnik, mert nem ismerjük, de, de mert, mert Magyarországon vagy Európában nem ezt csinálják, de, de hogyha elmész egy, egy wholesale boltba, akkor ilyen jellegű lébölökrel fogsz találkozni. És a termékeknek a nagy része is olyan, hogy hogy, hogy egyszerűen direkt, átlagosra gyártott, jó minőségű, hát, de nem különleges a gyártott, minden branding levéve róla, hogy semmilyen legyen. De, és árulnak házat is, meg autót is, meg mindent, de, de abban okay. is az a lényege, hogy semmilyen legyen. Igen, viszont a Muji ezzel ebből gyártott, az, a, az ami inkábbas. Tehát, hogy Londonban a Carnaby street van Muji-bolt, ahol ahol egy sarokkal arrébb majd barbúr lesz, meg hasonlók, az egy tök más fajta ez ehhez, ehhez a semmilyenséghez. Igen, vicces, hogy egyébként tényleg, az, én felismerem a muji ingeket. Meg felismerem a muji táskát. Tehát, hogy, hogy, hogy ordit. Európában ordít. Japánban nem ordít. Én ja, azt keresem éppen, hogy Néhányan tudjátok, de hogy kellett menni a budapesti kínai eredbe és az új kínai meredbe, és ott mindenféléket enni, és amit mondasz Ákos, képzelj el, hogy ők hozzák magukkal ezt a dizájnukat. Tehát ők egyszerűen nem elmennek a rióbába, bár arós-lisztet hanem hanem hozzák magukkal a egész szági világukat, annyira, nem tudom, hogy kellett-e, megtalálod-e, de hogy múltkor voltunk a grillben, és a ezek kínai a kínai faszenet szeretnéd, ugye? Igen, a kínai faszenet, ezek a faszént is elhozzák Kínából. Tehát, hogy kétszer megnéztem a levelet és le is fotóztam, de hogy ezek képesek szént hozni Kínából, mert, mert nem elégedettek az itthoni szénnel. A, a pálcika, a, a tányér, a a mellé még a szeret is elhozzák, annyira áttranszportálják a világokat. Gyönyörű, és egyébként azért érdekes, hogy erről beszélünk, mert az egész könyv erről szól egyébként, ezekről a blend márkákról. Hamarosan, tehát itt egy-két percen belül pont ebbe fogunk belefutni, mert ugye átmegy a csaj egy, egy áruházba, és akkor ott hirtelen rá a márkák. Kert szerintem jól az fogalmam sincs, hogy hol van. Nem, nem fogom de... megtalálni, elérem távolul a telefonomat, de valahogy nincs a fotók között, és már tavaly nyáron járok, amikor fotózunk a lányaiddal a Bikes Parkban. Elő fogom túlni az adások Na, és hát ugye, a, a, a, a, itt még megyünk ezen a, a, a éttermen, és a, egy viszonylag semleges beszélgetésből átmegyünk a harmadik fejlőtbe, ami úgy kezdődik, hogy a Herminikosban teljesen Nikosan. felfordult a gyomra. Gondolhatta igen, volna hát előre a, felfordult a logofóbia. Igen. Na igen, ez az a, ez az, az, az effekt, ami ugye a köve vég fog munulni, és most az fog történni vele, hogy nagyon rossz lesz, hogy vég a egymás után érkező üzet, üzeteket. Igen, mert úgy gondolja, hogy ez az a, a bolt, ahol hm? úgy gondolja, hogy ez az a bolt, ahol ahol majd bazarszuk fog kapni Londonban. Igen. Ami egy izgalmas dolog, mert akkor ezek Sound a Bazicson egy olyan olyasmi cucc, amit mégis csak meg lehet szerezni egy hát vagy egy Harvinikwasban, vagy egy Liberty of Londonban. de persze csalódik, nem lehet megszerezni. Ez az egészet itt tolvasuk fel. Te a XXI. század marketing poklának iszonyatosan, legiszonyatosabb van, egy Tommy Hilfiger stand mellett hirtelen görs rándul a gyomra. Már csak pillanatok műve, hogy magállá gyűrje a logofóbia, pedig még fel sem villantak a vészfények. Van, akinek egyetlen magyaros szemtől a dagad a feje, mint egy kosárlabda. Készenek a lelke fúvódik fel. A Tommy Hilfiger logó halálos, mindenhol felbukkan, bármere járt ember. New York-ban tanult, akár csak a beneton. Azt mondta, te már immunissá, és tessék. Talán az ismeretlen környezet az oka, hogy teljesen felkészületlenül érte a dolog. egyszer elkezdődik, automatizmusvá válik, mint amikor ember lába előre lendül a reflex Elég egy óvatlan pillantás, és megint a labina. Egy egész hegy oldalnyi, Tomi a fejére. De hát megkeresem a... És akkor menjünk még tovább, azt mondtad, én felolvasom még még angolul. Hát senki nem lát a szemétől? Ez a tudta szemfényvesztések szemfényvesztésének szemfényvesztése. Vízízűre hígított rá Lauren kocsvalék, pedig még Lorenis is csak halván árnyéka volt a Brooks Brothersnek, akik meg sem közelítették a Germain vagy akár a Savvy Road? És akkor itt elmegyünk odáig, hogy a a az igénye, vagy az, ami nem kapcsolja be a a parát, az az lényegében a teljesen egyedi, biszpók férfi szabászat. Mert mind a German Street, mind a mind a Row, az a ö, bemész és szabott ruhát csinálnak neked egy idő után. A, a, akkor látta a nightsman akkor ott egy ilyen szabászatban lehet körbenézni, amikor is Kingsman, mennek. Kingsman, nem? Kingsman, bocsánat, igen. Mindjárt keresek fotót is egyébként. Van itt egy nagyon jó mondat. Amit ahol, eh, ahol még rabszorgák csinálták az anyagot a pamutba. Igen, így van, így van. Ezek a ruhák ne, ne, de el is képzelhetetlenek, enélkül. az Ö, szegény skótok egyébként, inkább. Igen. Toc, és uh, És ausztrálok. Igen, Kaz, nyilatkoztás. Igen. Uh, na, szóval ez úgy működik, hogy ez egy, ez egy globális uh, piac. A legtöbb párány, uh, aminek a jopju felhasználják, az Merino, ami Ausztráliában és Új-Zélandon van legtöbbet. Van a Scotty is, a Scotty apjukból tweedet szoktak csinálni. Abból van a Harris tweed, amire szerintem egészen biztosan elő fog ez kerülni a Harris tweed, nem? Vagy, az, vagy ez csak az új szériában van. Mindenesetre azt tényleg kézzel csinálják, és azt csak egy ilyen pedálos szövőszéken lehet csinálni, csak egy konkrét szigeten. De, de ez alapvetően gyönyörű. ez... Ez tényleg gyönyörű. <gül> alapvetően ez nem... nem nagyon messze van a rabszorga munkától, nem, nem kifejezetten jó fizető munka, de, de a munkafázisok minden szeletében kézműves szakemberek dolgoznak, ettől, ettől különleges. A, tehát azt mondod, hogy mi mindenféle béna ruhákban járkálunk, legalábbis én biztosan, de közben valahol a világban van egy folyamatos évszázadok óta törötlen gyártási lánc, amiben a e, a kicsi zöld szigetről érkező gyakjút 10 generációta generációt ugyanannak a családnak a kezei tépkedik, válogatják, vagy fene tudja, mit csinálnak vele, és, és viszik azokhoz a szavókhoz, akik évszázadok óta ebből szabják a e, e, egyenlő ruhákat, ugye? Az elmúlt évszázadban két nagy újítás volt, az egyik az, hogy a 30-as évektől nagyjából, tehát a feltalálása után egy olyan 70 évvel elkezdték használni a zipzárat uh -huh. a gombok helyett a, a nadrágon. A másik pedig az a ragasztós közbélés, ami, amit egy ideig használtak, aztán most visszatértek a hagyományosabb megoldásokhoz. De nagyjából ugyanez, ez, ez, a, ez, a vált, ez a fejlődés nagyjából a, az enciklopédiában, a francia enciklopédiának van egy kötete, amiben illusztrálják, hogy, hogy hogy is dolgoznak a szabók a 18. századi Franciaországban, és gyakorlatilag ugyanazt csinálják a XXI. században a mostani szabók. Hát ez, ez tényleg mélyen gyönyörű. Ezen nem szok mást mondani. E, azt a nehéz kérdést tenném föl a kedves hallgatóságnak, hogy mi Magyarország hol vagyunk ebben a láncban. És most egész pontosan a, e, arra gondolok, hogy a gyapjuban mi milyen szerepet töltünk be, e, vagy töltöttünk be egykor. Van valakinek erről elképzelése? Erről nehéz lesz most hoznom a könyveket, mert erre nem készültem külön, de... Föltőtületi <gülüyor> oh korok rohantak el mellettünk, mi vidéki ahhoz vagyunk, vagy birkák. Nem, nem, ennél sokkal komolyabb a helyzet. Mi voltunk, azt hiszem, a másik világháború előttig az egyik legnagyobb alapanyagbeszállító. Tehát Magyarországon eszménylen... Termeltek. Nem a ci! Tessék! Szalad géped. gépen! Van a gépemben? Szar! Nem tudja. <gül> <gül> tudja. Van akinek valamilyen eszárodat? Nem ott nézem még. Igen, de nem így kiért. Azt el tudom, nem tudom, mert ő a host. Hát? Én nem, nem a yeah. Na, tehát adott, ott tartott, <gül> hogy még óriási gyakrinemzet volt, és tudjátok, hogy van egy létesítő mi egészen biztos egyébként, hogy, hogy Óbuda nagyjából végig textilipari dolgokról elnevezve. Így van elnevezve. A Filatorigáttól a Sejem gomboljújtóig mondjuk, ez egy olyan 3-4 km. A Sejem az egy másik probléma lesz, majd a Sejem is bejön. De hogy a jó, az szóval. gondolom kitalálhatjátok, hogy honnét érkezett Budapestában. Van valakinek nehol... elképzelése? Hm? Igen, hm? Alföldön hogyan érkezett? Hát, ha már gőzhajók, akkor felvontották hát, már muszájban? Hát, nem gőzhajóval vontották, hanem általában lóvontatásra vagy a és muszájban itt a e, jött, vagy lábon. Szekéren gyakorlatilag semmi nem jött, szekérőt szállítani nem érte meg a 1850-től 1920-ig tartó időben, vizállal jöttek az áruk, és szinte minden ipari műemlékünk, ami a Duna mellett van, az vagy raktár volt, vagy malom, vagy mészászék. Mert általában az volt a logika, hogyha följött egy vontatvágy, akkor ennek minden részét feldolgozták. Tehát, hogyha följött, fölhúztam mondjuk 20 a, a lyukokat, vagy a kézgyapjut, azt... Aztán a, a barmokat bevezették a Vágóhídra, a no, még Honnan indultak? Honnan húzta fel? tudtak végig a Duna mentén. Tehát, általában az Alföldről, ahol, a a, ahol kijutottak a Duna mentére, erről olvastam egy rohadt könyvet, csak elfejtettem a címét, hogy hol voltak a fő ilyen irányokkal, vezették a marhákat, meg a juhokat. A lényeg az, hogy, hogy egészen a volt olyan, aki tisztán levitte az Nándor Nándorfehérvárnál pedig fölhozta a Dunán. Tehát, hogy itt ez most ilyen furcsán fog hangzani a szájamból, de itt most a Nagy-Magyarországban gondolkodjatok, és iszonyatosan hosszú utat tettek meg, és elhozták, elhozták az összes anyagot Budapestig. És miért volt vajon Budapest ennyire fontos? Mert itt voltak a gyárak. Tehát, hogy amit a kelt mondott az előbb a óbudai gyárakkal, ezt nem csak óbuda tudja bebizonyítani, hanem hogyha elmentek a Kiszceli Múzeumban, Citró és megnézitek a, azt hiszem 1881-es látképét Budapestnek, amelyek kicsit olyan, mintha egy nagy Google Map-et néznétek, akkor tök jól látszanak rajta az ipari területek, hogy hol voltak az ipari területek, és ráadásul ott van egy iszonyatosan jó dolog, csak azt nem tudom most ki van-e állítva, de hogy meg van csinálva a panorámaképe a, a Dunapartnak és a tökre látszik, hogy hol, hogy hol voltak azok a kikötők, ahol a különböző, különböző árukat lerakták. És a, úgy tudom, hogy az volt a logika, hogy a e, Király utca volt az a terület, ahol a mintákat árulták, tehát ahol lehetett, meg lehetett tekinteni a mintákat a különböző szövetekből. És ugye három fontos szövet volt, a gyapjú, a sejem, és a e, mi volt a harmadik? A gyapot, a gyapot. Most mondották le a vágóhidat, igen. És, és ezeknek a kereskedelme ez a másik világháború előtt, ugye a, már a Trianon is jelentősen belekavart, de hogy, de hogy nagyon, nagy, nagyon nagy része volt a budapesti gazdaságnak. És, és ezért van rengeteg mindenünk elnevezve ezekről az ipari műemlékekről. A, még, még volt egy ilyen bónusz, hogy a gyapotot meg a gyapjút mire használták még ezt, tudja valaki? Tehát nem csak, nem csak anyagot készítettek belőle, amiből aztán ruhadarabokat csináltak. Igen, a, akkor valószínűleg ezt már meséltem, vagy nem tudom, hogy a Barázs eltalálta. Igen, az a lőgyapot meg a, meg a gyújtáshoz szükséges gyapjú. Tehát, hogy ezt tömködték a lövedékeknek a mélyére. Ezt, azon a csinálták, amit most úgy hívunk, hogy, eh, hogy Dózsa-dőrgy út. Ugye ott van a Lőportár utca, eh, vagy a, eh, még van 3-4 ilyen utca, például a Lőszer utc ott van. Hátármely meg minden. Igen, igen. Az, azok a fegyvergyárak eh, dolgoztak, ahol, eh, ahol ezeket gyártották. Eh, ezeknek a épületeknek eh, egyszer olvastam egy rohadt jó, eh, tanulmányt, hogy milyen volt a architektúrája, hogy bele volt számolva, hogy fölrobban az épület. Tehát hogy, tehát, hogy ott, a, ugye ismeritek biztos, ez nem minden megvan, de hogy a, ilyen, olyan gyárak, ahol a sokszövőszék volt, ott úgy szállt a, a gyapot vagy a, vagy a gyapjú, hogyha ha begyulladtak, akkor felrobbant az egész épület, és ezeket bele, belekalkulálták a gyárak építésébe, hogy valószínűleg föl fognak robbanni, és utána minél gyorsabban kitakarítsák a szemetet, és újraindítsák a termelést. Tehát, hogy úgy csinálták meg, hogy például a teteje az idegenes volt. Ö, Bence, emlékszel, amikor néhány éve elmentünk a hosszú lépés által szervezett ö, hátországa világháborúban vetelkedőre? Igen. Na és ö, visszatérve a, a gyapjúiparhoz és a, a magyar textiliparhoz, ott volt egy ilyen, a, az egyik állomáson egy ilyen kalandjáték kockázat, ö, egy... Ö, szövetgyárat üzemeltető nagy tőkés ember vagy te a világháború évei alapján, és így minden ö, egyes évben egy döntést kínáltak fel neked, és hogy meggazdagszol-e, és egyáltalán túléled a világháborút, vagy eltüntetnek rövid úton, vagy deportálnak, vagy akármicsoda. Nagyon jó volt, azt hiszem valami három évig éltünk, majd talán csődbe mentünk, mindenünket elvették, és örülhetünk, hogyha sokszaros életünkkel ö, emigrálni tudtunk visszaterelném magunkat egyébként Itt a fejezethez és bedobtam egy számítógépet a csedbe. mindenki nézze meg van hozzám még esetleg több programkazetta is Aha. ez mi csodál pontosan? ez egy zsakarszövőszék pontosan uh -huh. tárolt programú készülék. És az hol lőtted? Természetesen Óbódán itt háromsárokra a múzeumban. Aha, szép. Nagyon szép. Nagyon szép. Örülök, hogy ebbe beletekintettünk, meg kitekintettünk. Viszont itt még van egy mondat, amit mindenképp oda tennék. Ez a kell lennie valahol egy Tommy Hilfiger eseményhorizontnak, amint túl már fizikai képtelenség erőtlenebbnek, összettelemnek és lenni. Valószínűleg van is. Csak is így lehetséges. Hogy Tommy mégsem söpörte le a színről a saját elképesztő jelektelensége. E, hát, hogy mondjam, ez egy elég határozott vélemény erről a márkáról. E, a Tommy Hilfiger az a márka, amit még én is fölismerek. Ez egy elég fontos szempont. Tehát, hogy legalább a is felismerem. E, annyi, e, annyira, az a, annyira egyértelmű és annyira, is mondjam, üvöltözős az a logó, hogy amikor egyszer szembe jött egy újraértelmezés, és akkor visszamegyünk Vietnámba, igazából. Uh, haditudósító kollega jött uh, táskával rajta, ez a rá, um, hogy hívják aholható, rá mi a neve? Így, Valható, vasalható. Nem vasalható, csak rá, ragasztható uh, Morál ami Tommy Hilfiger logó volt, felvarom, ugyanazzal az izével, ugyanazzal a betűtípussal, viszont az volt ráírva, hogy Taliban Hilfighter. <gül> <gül> És meséltek, hogy a érkezik, mert valahol harcoló magyar alakulatokat fényképezett, gyanítom Afganisztánban. Ja. Tehát, hogy e, igazából eddig nem nagyon volt érték a könyvben. E, a, e, tehát e, azt értettük, hogy hogy e, a leggeres de hogy még lélektelennek, hogy írja? Erőtlenebbnek, összlettelennek és élektelednek lenni. Tehát, hogy de nem csak az, hogy, hogy, hogy túlságosan könnyen felismerhető, és ezért aktiválódik rá a képessége, hanem hogy, hanem, hogy mélyen el is ítéli. Bár nem tudom, hogy a ítéleteke. Ti mit gondoltok erről? Ezt szerintem teljesen abszolút, tehát két lábbal száll bele valamibe, ami, ami triggereli készít. Készének az értékíteletét olvassuk arról, hogy, hogy ennél, ennél semmilyen ebbet már nehéz gyártani. Nem látott még fogút Jó. Ugye itt most megpróbál erről a helyről. És, és megnyomja az ötödiket, hogy egy biopiacra jusson, ami ami gyönyörű, tehát abszolút el tudom képzelni ezt a londoni eh, Viktoriánus eh, burjánzó épületet. Eh, voltam is hasonlóban, nem is egyszer. De hogy, eh, hogy fölmenekül az ötödik emeletre, és ott eh, találkozik azzal, amit úgy hív, hogy eh, a bárban néhány euróhím lézeng a sötét fajtából. fajtából egy kedvenc hívják soha ellen fogyó Ez az euróhím, ez visszaleg egyszerűen ide lett dobva. Ez is egy, de jelző. Az, hogy az euróhím lézeng, az körülbelül olyan, azt mondanám, hogy pár birka legelt a bázsiton, tehát hogy így nem, nem emberi helyzetbe helyezi őket. Az angolul ugye euromail, ami, ami, ami talán még rosszabb, de ez viszonylag pontos fordítás. És. Többet uh nem hoztam már át. tucat legény. Igen, igen. Nem csak az, hanem hogy. hogy visszamegyünk a Mujihoz egy kicsit egyébként szerintem most ezzel, mert hogy nekünk Európa az jelleggel rendelkező másfajta országokból áll. Mert ismerjük, értjük, olvassuk. Ugyanakkor meg. Van az a fajta ilyen ö, pépesített Európa, amit mondjuk a, a Born filmekben lehet megtapasztalni, ahol nem egészen tudjuk, hol van. Ö, franciának tűnő autókkal és ö, gyorsvonatokkal közlekedik egy valamilyen Európának a valamilyen kisfalójai között, ahol gyanús a hasonlóan kinéző rendőrök elől futkos. Tehát, hogy van, van egy ilyen ö, Ilyen egyen Európa, az Európa riobája kb. Aha. Ami ugyanolyan olyan, uh, kirúgózott, mint a Tom Hylfiger? Aha, igen, igen, igen. Tehát az, az, hogy ezek az euróhímek, ezek most uh, brit uh, izé, pénzügyi területen dolgozó középvezetőke, vagy német autóipariak, Aha. Az szinte teljesen mindegy is. és a követ, rögtön a következő mondatban egy elég hosszú passzus jön. Time out kérdezi a férfi azonnal. Alig észrevehető mosoly bújkál a szája szegletében. Irgalmatlanul rövidre nyílt hajával olyan, mint egy életre kelt, karakterekből összerakoskodott, primitív és infantris emotikon. Maszkszerű, fekete keretes szövege egy nyolcast formáz, az óra kötőjel, a szája fordított zárójel. Tessék, Timeout a tévéműsor, maga volt az egyik vendég a KKI-ben. Koltás képzőművészeti intézet. Nem is volt olyan régen. Egy egyetemről meghívott tanárnő társaságában érkezett, aki a védédédek rendszerezéséről tartott előadást. A Mallon népszerűsmerkét az első. A hallgatóság ázott gyapjúszövet és szigetaszagot álasztott. Ehm, ha magyarul olvasnám, akkor nem biztos, hogy érteném, ha itt miről beszélnek. Ehm, a, a KKI az a ICA, tehát az Institute for Contemporary Art ami London képzőművészeti közegének a, talán a központja, ezt nem lehet máshol mondani, e, aki nincs benne ebben a kultúrában, és feltételezem, hogy ti nem vagytok benne, e, ha Londonban látogatsz és kortárs művészettel foglalkozol, akkor az első hely, amit meg az az ICA, hogy ott mi van éppen. Tehát, hogy, e, hogy az ICA az, az ma már fontosabb talán, mint vagy ugyanolyan fontos, mint a Guggenheim Múzeum vagy a MoMA New Yorkban, e, Kicsit még progresszívebb is. És, és nagyon-nagyon súlyosan hely. Tehát, hogy oké, hogy sokan járnak oda, de nem annyian, hogy ne, ne egy ilyen nagyon vékony rétegnek legyen a helye. És az, hogy ugye múlt héten beszéltünk erről, hogy 20 aktív kommentelő van, kb. 20-30, ugye? És sokkal több, aki követi. Annak mennyi az esélye, hogy egy, egy, egy barista, egy pultos, az visszakézből felismer, mert, mert benne, voltál egy, benne voltál egy műsorban, ami, amit kiraktak ebben a fórumban, és annél tudni, hogy te ki vagy. Mert ugye a következő mondat az, hogy maga is kliprajongó. A férfi szemé részére szűkül a fekete műnöktől, műnök zárójel mögött. Démilyen időnként megjegyzi, és csak félig-mentig vízből, hogy a klipfanatikusok alkotják az új évszázadat első igaz, igazi szabadkülves táborát. Azt hiszem, hogy az eddigi mondatok közül ez a egyik legfontosabb ebben a könyvben, a, a, a, a, a, a, a Gibson szempontjából. A Gibsonnak van egy romantikája. És akkor ezt mondjuk egy ilyen ez mondjuk egy ilyen hely, ahol a egy kicsit többet beszélhetünk, de hogy ha végig megyünk a könyvein, úgy, mint a neuromanszertől től a másik két részen keresztül végig a virtuál fényen, és ide érkezve a trendvadászhoz, akkor én nagyon sokszor találkozom vele, és hát nem véletlenül szeretem annyira, azzal a azzal a gondolattal, hogy a virtuális térben történő dolgok fokozatosan kezdenek kihatni a valós világunkra. Tehát a idorú megvalósuló szigete, ami létrejön Japánban egy új hely, mert, mert egy internetes közösség ezt akarja, vagy a neuromanszernek a, a tulajdonképpen megtestesülése valamilyen formában, vagy egyesülése, de megtestősülés is sokféle van abban a könyvben, vagy egyáltalán az, hogy a virtuálfénynek a virtuális terei, azok egy valós, valós helyre vetülnek rá a hídra, azok mind a Gibsonnak azt a csodavárását, én nem tudok erre más mondani, jelzik, hogy ő nagyon várja, hogy kialakuljon valami tényleges kötelék emberek között, egy virtuális közösségből. Valami tényleges dolog jöjjön létre. És ebben a regényben, itt a 18. vagy 19. oldalon kerül elő, tulajdonképpen a semmiből csap ránk ez a, ez a helyzet. Hogy, hogy azt mondta az előbb, hogy ez egy nagyon kicsi oldal, ez a fetish footage, nem tudom most mi, a harmadik értelem. Igen és, és, és hirtelen, hirtelen kiderül, hogy állati sokan vannak, és ők a új titkos társaság, vagy ők lehetnek az új titkos társaság, ami, ez most nagyon bátran hangzik, de ami érti és mozgatja a világot. Tehát nem a miniszterelnökkel találkozott, hanem, hanem csak bement egy, kinyílt a lift ajtó, odarahant egy, egy bárpulthoz, és a bárpultban, az olasz eh, pincérsrác egyből felismerte, és egyből felmutatta a titkos jelet gyakorlatilag. Kimondta azt a szót, amitől ők egy titkos társaság tagjai lesznek, a footage, tehát hogy a, a felvételeket követem. Eh, ez azt feltételezi... Hm? Az olaszba közbevágni, mert a pincérsrác nem feltétlenül olasz. Há? Bár... De valami rendelkeztem. Uh... Olasz uh, szemüveget visel. Há, jaj, ami jaj, jaj, nem jaj. akasztja ki készít. Viszont... Uh... Hát egyrészt ki tudja, hogy a luxatika az még gyárt, másrészt kinek van a fején luxatik a szemüveg most éppen és ki az, aki tudja is róla. Erre nem fogunk választ kapni egyébként. Ez egy, mindenkinek. Van mindenkinek. mindenkinek. Igen. Ez egy olasz cég, ami a következő márkáknak gyárt kereteket. Már hogy mindenkinek az van a fején, de senki nem tud róla. Hogy igen, igen, igen, igen, igen. Mondjuk a Searsnek és a Targetnek a. a nagykereskedelmi leveszed a polcról uh, keretek egészen a uh, Chanel Prada Armani Burberry Versace amit akarsz Oakley, uh, Oakley vivek a Essilor Lencsegyár egy bűdületesen nagy cég. Tehát hogy uh, azt nem tudom, hogy itt most Gibson a, a Legtutztop szemüveget adta rá a fickóra ami egy kicsit is dizájnos, vagy, vagy itt még az olasz dizájn az jelent valamit annak ellenére, hogy egyébként már akkor is le volt, le volt uralva a teljes piac. A, azt írja a következő bekezdésben, maga ott volt? kérdezik kézi meglepetten. Semmilyen szempontból nem számít hírességnek, és nem szokott hozzá, hogy idegenek felismerjék az utcán. Persze a klip bizonyos értelemben elmossa a határokat, átszabja a dolgok megszokott rendjét. Én erre utalok most Gibzonnál, tehát, hogy, hogy hirtelen a világ legnagyobb dolga lett valami, ami az ő könyvében van, és megváltoztatja a világot. Egy barátom ott volt. Csapos egy patyrott fehér ruhával áttördi a pultot. Bügykö súlyak, ormodlan aranygyűrű. Ő mesélte, hogy később összefutott magával egy internetes fórumon. Éppen a kínai követről vitatkozott valakivel, felpillant. Ugye maga sem gondolja komolyan, hogy ő az. Az ő nem más, mint Kim Hee Park, a fiatal koreai író-rendező, az említett film alkotója. Kínai követ egy művészfilm kedvenc, amit sokan a kliphez hasonlítanak. Mások egyenesen odáig merészkednek, a Kim Parkot azonosítják a klipalkotójával. alkotójával. Hiszi előtt e, ilyesmit mondani, leginkább akkor a szentségtörés, mint pápától megkérdezni, hogy bocsánatos bűne az istenkáromlás. Nem mondja határozottan, dehogy. És akkor itt most egy nagyon jó mondat, új szegmens. Kakkódo tagás, elharapott szavak. Mikor? Ma reggel. 48 másodperc. Csak ők ketten. Mintha egy buborékban lennének, Készi meg a csapos. Egyetlen hang sem üthet át. Beszélnek? Kérdezi Készi. Nem. Maga már? Még nem. sms kaptam a mobilomra. E, Játékrontók, fint, Fintorog e, e, Készi. Ugye, e, angolul e, nem játékrontok e, vannak, e, hanem e, ez egy nagyon-nagyon rossz fordítás. Tehát, hogy tényleg kb. itt kéne kizognunk a magyar, hogy a készül felemeli a kezét, vagy nem írja, de hogy no spoilers. Nem azt mondja, hogy ők játéklontók, hanem a sácot állítja meg, hogy nem mondjon többet. Nem, mondjon bármit. Nem, mondjon bármit. De gondoljatok csak bele, és tényleg nem baj, ha példákat mondtok. Mi volt az utolsó olyan média termék, szinte bármi, ami kijött, amiről valamelyik ismerősötök küldött ére semást, hogy gyorsan néz meg, ki jött a új nem tudom micsoda. Tehát, hogy, hogy már nagyon kevés dolog látja ki bennünk. Tessék? Orbán Viktor Némo beszéde. Ja. Azt Ez pont jó. élőben néztem, de nem rossz egyébként. Uh -huh. hát, nem rossz, az, az nagymény volt. A Mandalorian volt ilyen, hogy hogy ugye le kellett tölteni mielőtt a spoilerek jönnek, uh -huh. mert mert hát különben már, már mindent, hogy hát már nem lesz érdekes. Én, vagy az 2017-ből. De hogy kaptatok valamelyik ismerősöktől egy ilyen, egy ilyen őrült esemest, hogy azonnal néz meg ki, új rész van, új rész jött ki? Tehát, hogy én mondjuk a 911-nél írtam így embereknek, hogy most azonnal kapcsolatba be a tévét. De Attila biztos, biztos ismeri és nevetni fog rajta, de amikor a kedvenc társasjátékunknak a a Streetmastersnek a újabb e, doboza érkezik meg, akkor szoktam a haveromtól kapni e, e, SMS-eket, hogy megjött. És akkor, e, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon túlfűtött e, helyzetbe kell lenni, ilyen rettentően kell várni valamit, hogy, e, hogy a barátaidat azonnal értesíts, hogy valami kihagyatlatan dolog fog történni velük. Uh -huh. És itt ez történik. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon szép párbeszéd Igazából... Nagyon jól eltalálja Gibson a Gibson, e, tehát fölteszi az, a pincér azt a kérdést, amit tényleg most nem tudom máshogy mondani, és lehet, hogy ezt belemagyarázásnak érzitek, de hogy egész nap ott áll és, és üzemelteti a kávégépet, és törölgeti el a csészéket, de valójában azon, pattog, azon kattog az agya, hogy a kínai követ -e a, a megoldás, és akkor meglátja az egyik szent istenét, hogy oda jön hozzá, akit azonnal felismer, ezt jelzi neki, fölteszi azt a kérdést, ami legjobban izgatja, majd amikor választ kap rá, akkor így szinten is tudom képzelni, hogy itt nem is ránézve ennyit mond, hogy új szegmens. Kapkodó, halk, suttogás, elharapott szavak. Nagyon jól, van ez, nagyon jól van ez megírva. Tehát minthogyha a világ egyik legfontosabb titkát tárná föl, és a kési nem azt mondja, hogy miről beszélsz, miről, mi van, mi van, hanem ennyit kérdez, hogy mikor. Rövid válasz, ma reggel. 48 másodperc, csak ők ketten. Tehát, hogy, hogy ez ugye beazonosítja a klipet, amiről minden meg fog tudni többet is, és írja is, hogy mintha buborékban lennének. Ez egy ilyen titkos tudás átadás, ami a, e, tényleg a, e, nem tudom máshoz hasonlítani, mint hogy a szavak teremtik meg a helyzetet. Apropó, ezt lehet, hogy már elsütöttem az előző adásban, de hogy tudja valaki, hogy mit jelent az abrakadabra. A szavammal teremtek. Igen, így van. így van, akkor már lehet, hogy meséltem. Ja. Nem, attól függetlenül ismerem. Egyébként Aha. Péter, van egy olyan is benne, hogy... Bocsánat, megint időhöz kötöm a könyvet, ez úgy látszik a Happen ma. De hogy ma, ha bármi történne, akkor elkezdene villogni három darab üzenő program a telefonomon, ami azt mondja, hogy kiadt az új klip. Igen. Casey viszont ott kávézik Londonban. Uh, eleve roamingolva Igen. egy uh, Nokia-val a zsebében kávé, ami, ami nyilván izével ducktéppel van ragasztva. De lehet, hogy még az sincs. Ugye nincs mobiltelefonja, ez később fog kiderülni. Egy uh, 30 oldallal később. Jó, pláne akkor még még annyira se. Igen. Igen, mert tudod, a Gibson azt nyilatkozta, hogy a mobilt azt a uh, következő részírásokor ismerte meg, ugye a Lokatív Médiával kapcsolatban. Igen, ő ott hozza be egyébként ezt a, a, a legkézzelfoghatóbb, az internet kitürömkedik az életbe dolgot, amit eddig megírtalán. talán. Ami igazából érdekes, hogy kéne majd interjúkat keresnünk vele, hogy mondjuk a Cikkádáról, a, a, a QAnonról, vagy mondjuk a Gamer mondott te bármit, mert az meg ennek a valós megtestesülése. csak uh, nem, o, nem, nem olyan izgalmas. Érdekes kerüljön a Igen. Ezt írja e, Készia, ez az Gibson. A fórum már biztosan felbojdult, mint valami virtuális mékas. Az első reakciók sorra érkeznek, az időzónák függvényében, egyik a másik után. Az száma exponenciálisan nő, megállíthatatlanul, mint a sert Van, hol bukant fel a szegmens, lehetetlen lesz visszakövetni. Néha egy idegenes postaládán keresztül töltik fel, kölcsönvet IP-címről, esetleg egy fantom mobil számról, de előfordult már, hogy anonymeiser Anony, Anony, keresztül jött. Felrakják a fájt a nyilván egy alkalmas helyre, és egyszerűen ott hagyják. Nem telik bele sok idő, és a kiprajongók, akik fáradatlanul pásztázak a netet, rábukkannak. Uha! Bődöltesen romantikus technoblabla. Ez, na, ez, ez tök jól megfogalmaztan. Bődöltesen romantikus technoblabla. Ugyanakkor ö, mostanság már játékfejlesztők, ezt tudatosan alkalmazzák a marketingnél. Tehát azt hiszem Overwatch terén tavaly nyáron, amikor Szigmát behirdették, azt is ilyen hasonló jellegű dolgokkal csinálták, amiket adatbányász rajongók vettek észre, hogy itt tudom én, volt egy klip, amiben felvillant egy számítógépen három kócsor, és ezt valaki összeállította, és össze tudott állítani belőle egy hangfájt, aminek beszédes volt a neve, aminek utána-utána tudott menni. És ilyen jellegű. Na hát akkor megérkeztünk igazából, mert hogy erről szól az egész. könyv. Ezekről az elhagyott jelekről, nyomokról, és arról, hogy a főszereplő lány, a Keszi, az aki egy szakértője ennek, ezek, ennek a. E, hát ugye ezért Petty Recognition a címe. Tehát elkezdenek megjelenni jelek a világban, és ő szakértője annak, hogy a divatot hogyan alakítja át. E, jelek halmazából egy világos iránya, amiben az ő szava az annyit számít, hogy amikor azt mondja, hogy nem, akkor egyből nem zárják vissza a borítékot, mert értéktelennél vált a benne lévő akár millió dolláros munka is. Ő, ő egyszerűen eh, meglát egy mesterséges eh, rendszert, ezt a videót, amit ez a Technoblog nagyon szépen előadnak. Tudjátok, eh, eh, nekem mi volt most, Hír, bocsánat, egy héten megszakítom a saját gondolatomat, de melyik volt az a játék, ami szintén e, szintén hasonlóan jelentettek be, nem olyan régen a Half-Life folytatása, nem azt mondom, hogy három, oh, De yeah. hogy ott is valami hasonló, az Elix hasonló bejelentést tettek a népek. Na de hogy bocsánat, visszatérve. E, tehát hogy ennek a kövnek a apropója, tehát amiért írta a Gibson, az az, hogy mutasson egy olyan hálózatot, ami nagyon hasonlóan működik szerint a divathálózatához, és ez pedig a trip hálózata. És az a típusú vallásos rajongás és, és őrült, őrült imádat, amit itt bemutat ezen a pincéren és a készén keresztül, az szóval az egy-két, ha mondják ezt réteg, rétegben érzékelek, de, de nem örül látom a világba. Vagy én látom rosszul? Ö, tovább mentünk szerintem. És a könyvnek a másik témája az az, hogy, hogy készít, viszi az ő saját megszállottsága, hogy érdekli ez a klip dolog. Érdekli, amennyire érdekli. Előző alkalommal kibeszéltük. Viszont, viszont ott van a másik, a háttérből dolgozó főszereplő Big End aki viszont azt látja, hogy van itt valami, ami nagyon működik, ami más logikát követ, mint amit eddig csináltak, tehát egyáltalán nem óriás plakát, és ezt akarja elvinni tulajdonképpen marketingeszköznek. Manapság szerintem pont ilyen, uh, ilyen kultuszokat gépek generálnak, tehát a, a véleménybuborikok a Facebookon, ha hogy Twitteren mi, milyen, mit teszel idetbe, azt mind automaták generálják, és az egész így tökre megkreálódik. Ne, nem, már nem emberek csinálják ezeket a kultuszokat. Hát De, meg nekem ne. az is amit a Levi mondott, hogy valószínűleg a kibányászott screenshotból az se organikusan kibányászta valaki, hanem valakit kiprítettek, hogy tegyen már egy fejblokkosztot, amit megfutatnak picit, hogy kibányászva van. Így van, így van. Egyébként így pont van. ma néztem után annak, hogy miért gyújtogatnak már Hollandiában is 5 g tornyokat. Azt, hogy Angliában mi gyűjtogattak, azt úgy érteni. éltem, most simán átterjedt egyébként, plusz annyi propaganda botot raktak mögé, hogy az lenne a csoda, hogyha nem terjedt volna. Üh, itthon ilyen Valdorfos os lehet találkozni azzal, hogy a koronavírus természetesen a 5G okozza, Üh, meg a chemtrail. Én költem neked a Valdorfos hírportál. Igen, igen, igen, Akasztó. és uh... És ami jellemzést találtam róla, az alapján maga az összeesküvés elmélet, amely szerint az 5G csinálja a koronavírust, az organikusan alakult ki. A terjesztésére már rásegítettek. Rendes vizsgálat természetesen nincsen, és ilyenkor mindenki mindig az oroszokra mutogat. A ah, eh, Ahogy kicsit tovább menünk a szövegben, a cukrot most kihagyom. Viszont vele egy hogy amit nem sikerült jól lefordítani magyarra. Azt írják, hogy az euróhímek újból rendelnek. Ez, ez Sajnos nem sikerült a fordítás, ne, tehát nem, nem károsztatom a hölgyet, mert hogy ez baromi nehéz lehetett így lefordítani, de hogy azt írja, hogy <kül> the Euro are indicating a need for fresh drink. Tehát euróhímek eh, eh, jelzik, a friss italra való vágyukat, ez azért nagyon más, mint a euróhímek újból rendelnek, mert még jobban tárgyasítja őket, és ez tök fontos, hogy ezek tárgyalásítva maradjanak ezek a lények. Tehát, hogy a népségkatonaság, népség indikíti... mint a, a drámákban ők a háttérszereplők, népségkatonaság, mezitlábasok, teherhordók. Akik nem é, beszélnek, azok, hanem é... odaintegetnek a pincérnőnek, hogy uh, izé, mutogatnak a poharukra, hogy még egy. Hát, az a indicating az nekem körülbelül az, ha amikor így bégetnek, és akkor, és akkor megeteti őket a gondozójuk. A, a csapas azonnalott terem. Casey visszahelyez négy érmét, és a maradék kettőt a fénybödön állékába tolja. És utána lelép. És, és, és elindul haza egy taxival és bevásárol gyorsan, ezt most így fölösleges felolvasni, és ahogy a Parkway-en Parkway Parkway Démien lakása felé baktat, észre egy lámpaoszlopra ragasztott cédulát. Fakó monokrom a klipek kimerevített képkockája. A férfi végtelen mérő jövő tekintete átfúrja az extra láztotta papírt. Ugye ez a férfi, aki a képkockán van, csak ez így nem egyértelműen derül ki ebből a mondatból, de hogy, eh, hogy mekkora ez a és mekkora hatása a világra, mekkora az a romantikus álom, amit a Gibson itt sző, az ebből tök jól látszik, tehát hogy egy csapos felismeri a készít, és megvitatja vele a elméletet, ami élete, valószínűleg központi elmélete most, mert a haverja SMS-ben figyelmezteti, most azonnal néz meg, mert új rész jön, és alig várja, hogy lejárjon a műszaki, haza menjen és Ez nem csak itt jelenik meg, hanem... A világunkban, egy osztopon ott van, a, ott van a jel róla. Tehát, hogy a clip egy új vallás. Igen, tehát, hogy nem is vallás egyszerűen, hanem a világnak egy új mozgatórugója, ezt nem tudom másról mondani. Tehát, hogy a klip, amit senki nem tud megfejteni, az, az egyszerűen egy, egy a világhoz. Egy, egy cél, amit me amit akarunk fejteni, és ikonológiája lesz. Tehát ebben a értelemben tényleg vallás, például egy kép fölkerül, egy, egy, e, egy random... random ez, ez olyan, mint egy hatalmas nagy kirakós játék, aminek a gazdája időről időre egy, egy újabb hintet elszór. És hogy annak függvényében vagy menő, hogy hány segítséggel hány jelből, hány tudod megfejteni? Feltételezett, hogy van jelentése, meg hogy van szerzői Igen. szándék. Igen. Igen, pontosan, pontosan. és az egyik sem adott egyébként. A... Nekem perverz módon a két farka kutya ugrott be, ami Igen. valami nagyon hasonlót játszott. Volt egy felért, fel, felismerhető szemantikeje az egésznek, csak az egy pillanatig nem volt komolyan gondolva azt hiszem. A másik egyébként, ha a végzünk elkövetkező két évtizeden belül, akkor a Penumbra úr könyvesboltját ugyanígy beszéljük majd meg. Jó játék lenne. Ugye hazaér, kinyitja a levelezését, és és látja, hogy ez a 135. részlet, klip. És itt, ahogy végigmegy rajta, egy nagyon fontos gondolat következik. Azt írja, hogy hiszen a homo sapiens története ős idők óta nem másról szól, mint az alakfelismeréssel, A makacsvágyról, hogy végre összeálljon a mintázat. A teljes kép. Ez épp annyira áldás, mint dátok. Na, hát erről beszélünk itt már egy 10 perce. Ugye, Ez most még egyszer felolvasom a hiszen a homo sapiens története ősidők óta nem szól másról, mint az alak felismerésről. Ugye az alakfelismerésnek lett ez fordítva, de ugye, tudjátok, hogy angolul ez micsoda? Pattern recognition. Ez a pattern recognition. Tehát itt van először leírva. Homo sapiens are about pattern recognition, hiszen ész, ugye ez a parka bolyra vonatkozik. Egyszer is álltok. Both a gift and a trap. Érdekes, hogy így fordította le, mert ugye itt nincs moderázat hogy a makacs hogy végre összejön a mintázat. Ezt, ezt írja a magyar fordító. Mert meg akartam magyarázni. Az angol nem tesz ilyen jelentős, hogy a gesztusokat felénk, csak egyszerűen ennyit mond, hogy honnan szempél szár be, a bead Pattern Ennyi. Kész. Tehát itt még egy, egy egész mondat. egész mondat mondatot betesz a fordító, mert megpróbálja megmagyarázni. Amiről az előbb beszéltünk, vallás, Isten, világ, ezek mindig ugyanide mutatnak. Tehát, hogy mintát felfedezni valamiben, az egy alapvetően, alapvetően kibernetikai követelmény. Ugye nem tudsz kiborgot létrehozni, hogyha nem tudod tökéletesen leírni a működését és létrehozni az automatizmusait. Még sok automatizmus lesz ebben a könyvben, emberi automatizmusok is, de hogy, de hogy itt de, de egyszerűen azt állítja a kedves szerző, hogy, hogy egy Isten-modellázatot keresünk folyamatosan. Van világ vagy Szerencsére van annyira ateista, hogy, hogy ebbe nem menjen bele. Igen, és erre írja Ádám azt, hogy aztán jön a mély tanulás, ami feloldja ezt, ezt a problémát. Nem Igen, mű... csak még nem tud itt a mély tanulásról. Tehát, hogy ez 2003. Itt még nincsen a tanulás. Az már később jön hozzá. Igen, igen mert hát, meg ad, ad cserébe hát, egy teljesen más problémát. Igen. Nálunk már van egyébként 2003-ban, akkor már van a norvég könyv, csak el van dugva. Már mint hogy... E? Már mint igen, hogy... tehát ő nem tud róla. Tudod. Igen. De cserébe utána a fekete dobozokkal, hát, sakkozol, az máshogy nem vicces. Egyébként találtam egy esetet itt egy kicsit lejjebb, ahol a magyar, magyar fordítás de? kiírt egy márka nevet. Ilyet még nem, ezzel ja. még nem szembesültem. Mert a DMA-nek nyilván studio diszpléje van, ami a korabeli nagy Apple monitor, tehát nem egy IAM-át vagy egy ISO-t vett hozzá. Ellenben... Igen, uh, amit LCD-re fordít. Uh, LCD-re, a technológiára fordít le. Ez olyan szép mondat ráadásul, hogy mintha a Mozi születésénél lenne jelen, abban a bizonyos Lumia amikor a gőzgép lassan mozgásból lendül, az emberek pedig rémülten egymást taposról menekülnek a és éjszakába. Ugye ez a, ez a... Ha van legendás pillanata a filmnek, akkor ez az. Amikor a vonat vonatérkezése című filmből kimenekülnek a, kimenekülnek a látogatók, ami vagy így volt, vagy nem, az biztos, hogy valamilyen érzelmet kiváltott a látogatókból. Lehet, hogy néhányan felugrottak, nem tudom, hogy kimenekültek-e. Amit én találtam róla, az alapján nem menekültek ki. Uh, ennek pont után olvastam az elmúlt hetekben. Amikor is egy ember fogta magát, uh, vett egy YouTube-ról letölthető viszonylag jó minőségű kópiát, majd ráeresztette az összes algoritmust, amit rá tudott, és felkonvertálta a 4K-ra és 60Hz-esre. Semmit nem változik igazából a film. Ez a uh, teljesen felesleges technológiai demonstrációk egyike volt. A legelső Magyarországra bekerült 3D-s filmeket, nem tudom, hogy ki látta, vagy kinek volt hozzá szerencséje. én moziban láttam az egy ilyen trópusi ilyen tengerek élővilágáról szóló film, felvettük a kényelmetlen szemüveget, nyilván szemüveges embernek extra nehéz, de hogy igen, ott halacskák úszkáltak a látómezőnk szélén, és hasonló dolgok voltak. Egyetlen para részlet volt, amikor Alsó kameraállásból mutatták, ahogy a víztükrön túl, a kis katamarán szélén ott áll a benszülött halász, és a szigonyal így a szemet közébe dőf. De az sem volt olyan, hogy az emberek sikítva felugorjanak, hanem inkább csak mindenki hátra hőkölt. Mondjuk azért volt már mögöttünk 60-70-80 év, év technikai fejlődés a hát meg volt első gőzmozdonyt látó emberekhez képest. de hogy nem annyira ijesztő ez. Én, én inkább burba legedre tippelnék. Uh -huh. Igen, én is. És akkor elkezdi elemezni őket, ami ugye hát egy ilyen kötelező tánc, mert meg kell ismernünk a filmeket, hogy érezzük, hogy, hogy készíti mennyire vágyikájuk. Olyanok, mint mindig. A ruha amelyeket viselnek, Kézi véget nem érő elemzések sorát írta a fórumon. Mindig megradja az időtlenségük, a stílus neutralitása, mely közel áll saját minimalista világképéhez. Minden alkalommal megbovonázza az alkotás hibátlan profizmusa. Fűzorák is tökéletesen kortalanak. A férfi lehetne tengerész 1914-ből, aki tengeraltjáróra száll, vagy jazzonész, aki belép a klubjába 1957-ben. Mindkét értelmezésnek van létjugosultsága, konkrét érára való utalós e, stíluségek teljes hiánya, egyszerűen mesteri. A nő hosszabb kabátot visel, ugyanilyen sötét színű, de az anyaga minden kétséget kizárólag tesztil, Váltömése az ellenzők kedves témája. Ez, ez gyönyörű mondat egyébként. Használata elméletileg behatárol bizonyos időkorszakokat, és utalhat egyes évtizedekre, de eddig még nem alakult ki egységes álláspont a kérdésben. Csak újabb kérdőjelek. feje mindig födetlen. Egyesek szerint ez a legtökéletesebb bizonyítéka annak, hogy a klip mennyire nem kötődik konkrét korszakhoz. Más úgy védik, hogy a igazi szabad szellem, aki nem korlátoz az egyetlen a konvenciója sem. Frizurálja hasonlóan heves viták tárgyát képzi, de eddig még ebben a kérdésben sem alakult ki konszenzus. Na, ez, ez ugye megint mutat, amit már most beszéltünk, hogy itt világmagyarázatot akarnak adni, és, és végigveszik nagyon-nagyon hosszan, hogy mennyire, tehát mennyire megfoghatatlan ez az esztétika, ami ebből a filmből árad, mondjuk itt éppen a ruhákból, és ez nagyon szép mondat, hogy, hogy végelátatlan elemzéseket írt róla, meg a váltömése az elemzők kedvenc témája. Tehát, hogy, hogy valószínűleg erről több kövni írás született. Ez a titok megfejtésének a vágya, ezt tényleg nem tudok más mondani. Ha valaki valaha, hát ez most nehéz lesz, de a Redditen elmerült háborúja problémákba, akkor tudja, hogy ez milyen. Tehát a háborúja filmeknek a legapróbb részleteit is redditen képesek, húvaszós tehát hogy olyan szintre vinni, hogy utoljára, hát nem tudom, tehát így 1300-as években biblioellemzések vagy értelmezések voltak hát, ekkor a vitáig. Szóval a a trailerellemzés című műfaj, ahol egy darab bevillanó, nem tudom, három képkockáig látható valamiről ír valaki egy nagyon hosszú threadet. Igen, és akkor a Wikipédia egy csodálatos rabbit hol, ugye a Wikipédia az, az a wiki, ami a csillagháborújával foglalkozik. Ugyanakkor... És, a... Bocs, ott megvan az a, az a... előnye a közösségnek, hogy nem kapcsolódik a valósághoz a dolog. Tehát itt, hát ez az. Égessége egy messzi-messzi galaxisban. Igen, itt volt az a mondat, amit szerintem az embernek el kell hinnie, mindenféle fenntartások nélkül ahhoz, hogy, hogy elfogadja ezt a könyvet. A férfi lehetne tengerész 1914 ben aki tenger alatt száll, vagy jazzzenész, amint belép a klubjába 1957-ben. Nem nagyon van az a, a az a ruha szerintem, ami mind a kettő alkalommal pont ugyanannyira felvehető lenne. Ráadásul még tenger még szűkít is rajta. Nem kereskedelmi tengerész vagy valami, hanem egy rendkívüli módon speciális területen dolgozó katona, ahol hideg van víz, és ezen felül még hideg is. Na, én most találtam még egy, még egy utalást, amit két a szegény fordító. E, azt írja, hogy az arakok fölött valami héten felrobban, izvófehéren állnék a a szürkeségbe, aztán a kép elsötétül. Az angol úgy van, hogy valóban egy vakitófejl vidanás van fölöttük, de azt írja, hogy Casting a claw of Caligarian shadow, and then the screen is black. Tehát egy caligári tól ismert árnyék jelent meg, majd hirtelen elsötétül a kép. Ugye Dr. Caligari a, a 30-as évek Fritz Lang filmje ami elemi hatással volt a, a filmnek arra a korszakára. Tehát tulajdonképpen a Kaligári nélkül filmeket nem tudok elképzelni a háború után, előtte vagy utána sem. Az egész műfaj egyik meghatározója a, a, a dr. Kaligári, és itt neves egyszerűséggel kihagyja, pedig van jelentősége, mert megint behoz egy olyan kultúrát, egy ilyen nagyon, nagyon vékony filmes kultúrát, ami mutatja, hogy milyen közegben mozog a megfejtés Megfejtés kereső csapata, tehát e, e, hogy értsétek, hogy mit gondolok erről, nem az történik, hogy, hogy az e, amerikai elnök, a brit miniszterelnök és a német kancellár az naponta beszél arról, hogy a klipnek mi lehet a megfejtése, hanem tényleg a marginálisokat egy, egy fétis nevű fórumnak a felhasználóit érdekli, akik valószínűleg átkozottul sokan vannak, hogyha egy véletlenszerű mintából egy, egy pultos a részük, és hogyha egy Camden i lámpasztapon ott van a kimerevitett képe az egyik, egyik jelenetnek. Tehát valami underdog közösség, valaki, aki a világból valamilyen formában kivonul vagy kizárja magát, tehát nem a nagy döntéshozók, valahogyan keresik a magyarázatát. Erről szól ez az egész. Ezek ilyen értelmiségi-szerű emberek de láthatóan teljesen bele vannak űrülbe ebbe a műfajba. És ezért fogja majd elkezdeni Big End-et érde érdekelni. Bozda, hogy egyébként, hogyha már a fordító gyalázzuk és hát miért ne tegyük, akkor egy bekezdéssel feljebb ott is van egy kiírt a tutalás. Uh, mert azt írja, hogy Zappruder'd into surreal, surreal dimensions of pure speculation, és a magyarból ez a Zappruder filmre való utalás, az egyben hiányzik. Hát, igen, nekem. Ja. Igen. A kérdés, hogy ezekkel mit lehetne kezdeni? Mondjuk az olvasók hány százaléka hallott Dr. caligari vagy vagy egy Zapfuder filmről, vagy egyáltalán tudja-e, hogy ez egy film, amin Kennedy-lelővési szerepel. Itt két, két megoldás van ezen, már gondolkoztam. Köszönöm a kérdést, gyakorlatilag ezt mondhatom rá. É az van, hogy lehet, lehet lábjegyzetelni a könyvet, amit ő rettentő tudományos munkának tűnik hirtelen, és olyan lesz, mint kedves tanárom György Péter könyvei, hogy a, így a szövegben mondjuk idáig van a, így nagyjából a folyószöveg, és alatta csak lábjegyzetek, amit egy ilyen őrült állapot, állapot lép be, hogy így nem tudod már, hogy hol tartottál, amikor foglalkoztál, vagy pedig vagy pedig bele kell fordítani mindent egyenként. Tehát, hogy meg kell magyarázni egyik sem hálás feladat tényleg. Tehát, hogy e, tehát én nem dörázni akarom szegényt, hanem érdeme elismerése mellett megköszönni a munkáját, és együtt olvasni a kettőt, mert hősiesen megtette, de hát hogy, tehát, hogy ez egy majdnem lehetetlen feladat. Tehát ezt a örkéntől is tudjuk az előző adásból, hogy, hogy nagyon nehéz volt lefordítania de nagyon köszönjük, hogy megtette, mert különben lehet, hogy nem találkoztunk vele volna így. E, e, gazsnak nagyon jó a hozzászólása. Tényleg nem mélyekbe, be, de ez már később kiderül, hogy van megfejtése a dolgoknak, és a megfejtés mindig a legegyszerűbb és a legbénább. Tehát nem, nem Isten, vagy nem a világ új alkotóit fogjuk itt megtalálni, hanem majd akit megtalálunk mindenféle furcsa, furcsa kanyarokkal a rádióaktív síkság közepén. De hogy valószínűleg nem mélyebbek ezek az utalások, de, de, de részei annak a nyelvnek, annak a szemantikának, amit, amit ez a könyv olyan szívesen a divat számlájára ír, de közben ő maga is fölvillant, ezt nem tudom, csak így tudtam megfogalmazni. Ja, tehát korábban már eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha tényleg egy, egy digitális isten rakja össze az új művészetet Aha. fent az űrben kis dobozokba, az le van zárva. Most találunk egy másikat, ami nem digitális és nem isten. Esetleg van valami polisi erre a, a művésznek hogy a kiadónak, hogy szabad el lábjegyzőtelni? Hát, ez egy nehéz kérdés. Szerintem a lábérzettől megijednének az olvasók alapból, ha nem értik, hogy mi ez a könyv. Tehát akkor hirtelen azt hinnék, hogy valami irodalmi, e, irodalmi, e, irodalmi elméleti művet tartanak a kezükben nem egy egényt. Tudjátok, nekem az nagyon édes, de hogy a, e, amikor a gyerekeknek olvasok mostanában könyveket, ott van a végén szavak kiejtése és akkor ott meg is próbálják megmagyarázni, hogy kuktókapitány az kicsoda. Meg... Mint kusztókapitány. Az... Hát most direkt direktem másik nevet mondtam. Ja. Mert, mert általában ilyen, ilyen... Tehát most itt nem jut eszembe semmi, de vannak ilyen mindenféle történetek, és... igen ez jó, amit Ádám ír közben. A trendvadászathoz tudni kell, mi a trend. A másik pedig az, hogy emlékeztek a régi vernekönyvekre, könyvekre, hogy olyan, aminek a végén madarázat is volt, nem csak a szava kiejtése, hanem én megmagyarázták, hogy ez micsoda. Na most, na most, várjatok, hozok valamit, bocsánat. Tehát, hogy még van annyi időnk, ide hozok valamit. À, addig én kérdezem a hallgatóságot, hogy át, vagy a Skinny Színháznak a Züffet előadását, vagy a Bulgakovnak a színházi regényét kiismeri, mert ott volt egy ilyen megjegyzés, amikor a kritikus végigolvassa a kezdő drámaírónak a e, művét, és hogy így ez a, is mondjam, csodálatos, hogy az író ignorálja a közönség megértés iránti vágyát. Uh, én én, én érzem a magyar fordításból akkor, hogy megtesz mindent, hogy akár akarva akar, akaratlanul, hogy ne tudjuk uh, úgy megfejteni a dolgokat. Uh, így is elbonyolít egy csomó olyan mondatot, ahol megpróbál uh, magyarázkodni. <gül> vagy definiálni, vagy legalább Akánat. helyére lögdösni a szöveget, van, ahol ezt egyértelműen nem vállalta be. Uh -huh. Na, eh, hogy mutassak egy kortárs verzióját ugyanennek, egy kicsit beszélő fogunk indítani, de ha látjátok, mi van a kezembe, Igen. ez a Skorpiók mocsoro nevű karantjáték kockázat könyv, amit eh, 89-ben adtak ki, és különösebb, tehát tudjátok, ezek a lapozgatós könyvek, különböző helyekre lehet menni. Ez egy hagyományos lapozgatós könyv. Most mutatni fogok egy német lapozgatós könyvet, angol nyelvű, kickstarter rendeltem. De hogy ez De német lesz... a szobába? Lesz... Pesek? A szobába? Aha. Tehát, megpróbálom mellé tenni. Igen. Na. Ebben a német lapozgatós könyvben, ami igen nagy darab, és négyes darab, négyes darab, eh, eh, hogy mondják, azt kövjezővel látják el, ebben, a 1100. oldal után, már glosszerűk van, ami elmagyarázza neked, hogy a gyakran látott kifejezések, és, eh, és, eh, eh, és kulturális utalásokat, hogyan kell olvasnod, és hova kell helyezned az egész kövviszonylatában. Tehát, hogy hogy modern könyvektől sem teljesen idegenek ezek, ezek a glossárik. Ez a egyik megoldás egyébként, hogy glossarit kell csinálni. Hát ez egyébként hm. ugyanakkor meg az a jelenség, hogy jól napot kívánok, szedlek. Ádám vagyok, mindennapi munkám során gyakran találkozok teljesen idiotákkal. Tehát a, a, a 30 oldal glossari egy játékkönyv végén az egy picit ez a, a tökéletes megszállottaknak gyártunk, de legalább ismerjük a piacunkat. Aha. Igen, igen, így van. Így van. Egyébként ez egy nagyon hardcore könyv, tehát, hogy ezen még én is izére dobom a láncot. E, túl nagy. Én egész német. Igen. Na, bocsánat, csak most így lezütött a szembe glossariként, mert legutoljára ezt kerültek ezenbe. E, e, bocsánat, menjünk vissza a könyvhöz, amit sikeresen becsuktam közben. Mategránátok fejezet elején vagyunk, négyes. Igen. Az nagyon jó, mert a kurták, kurták felé közeledünk. <gül> igen, de nem fogjuk elérni. De nem fogjuk elérni, 10 perc alatt nem érünk el semmit. E az a kérdés, hogy meg akarunk alkadni még egy olasz csaptelepnél, mert hasonlóknál, de szerintem nem kell, meg. Én meg ő... akadtam az olasz csaptelepnél, épp Akkor akadj le az olasz csaptelepnél. Mert ez ugyanaz, a, a Damien lakásában vagyunk, ahol ami meg van lakberendezve úgy, ahogy kell. És nyilván a csapterep az olasz, mert onnan hozunk design terméket. Aha, az a helyzet, hogy most nem találom a... magyar... és az angol... Aha, akkor én nem akadtam meg az olasz csapteleknél Illetve megint kellox fordítanak majd később egy Vitabix-et, de Igen, Igen, ezen Igen. már szerintem meg sem lepődünk. Én nem a csapteletnél akadtam meg, hanem a zseniális vízminőség ellenző ellen, ellen, ellen, ellen, állomásnál. E, e, világbeli utcabútor és megöngyű urbánus kellék, amelyek rendetetését teljes homály fedik. Talán távoli rokonai a bizarr amerikai vízminőség ellenőrző állomásoknak. Az ő háztömbje mellett is van egy ilyen New York belvárosában. A barátok szerint semmi más nincs benne, csak egy pohár, csak, csak, egy, csak egy csap meg egy pohár. Ez készi abszolút kedvenc a nagyvárosi munkahelyet teremtésre vonatkozó, korszak innovatív ötleteknek. Kóbor ivóvíz idők sétának felel a Meheten utcein, a város különféle aromájú egy kínálgatják a járókelőknek. Azt hiszem, hogy itt értem, hogy mire gondol, hogy a városnak vannak olyan rejtett struktúrái, amit így föl sem tudunk fogni, és ilyen, ilyen, ilyen értelmetlen helyzeteket és értelmetlen épületeket szülnek, mint amilyen a vízminőség ellenőrző állomás. Nekem volt egy időben egy ilyen gyűjteményem, ezekből ezt csak azért húztam alá, amik ilyen teljesen valószínűtlen, valószínűtlen épületek és, és célok, nem, nem tová tettem. Ugyanakkor meg itt megint, megint elmegy a szöveg igazából a, a, a magyar szöveg az angol mellett, mert más az alanya a mondatnak. Tehát a magyar, magyar szerint vannak kóbori ivóvíz ügynökök, akik manhattan kínágatnak kínálgatnak ivóvizet, miközben az angol szöveg azt mondja, hogy kézének ez az egyik kedvenc fantáziája az alternatív foglalkoztatásról, úgy sétálni mehettemben mint... Na, de ez ő maga, ő maga igen. legyen az, aki ezeket neket kínálga. Én elég, Á, és értem. kóstolgatja. Ja, értem, jó, oké, okay. édes. Visszamennék egy kicsit, menjön, mert menjön, van menjön, egy viszont. ilyen tipikus uh, nagyvárosi élmény benne az. Ahogy kijönnek Camden Townból, már fogalmas sincs merre járnak. A föld alatti megállókat és az egyes állomásokról induló jól bevált sétáútvonalkat kivéve a városi nagy nagyfehér folt számára. Ez tulajdonképpen bármelyik város, ahol, ahol tömegközlekedsz, ahol főleg metróval tömegközlekedsz, London meg aztán abszolút, tehát hogy amíg nem tudod, hogy a, a Green Parknál, hogyha felmész, akkor ott Palota lesz-e, vagy, vagy Tesco, addig igen izgalmas helyzetekben tudsz leszállni a metróról. Ehhez sem annyi, hogy tényleg, amikor először jártam Londonban, még nem itt lakva, akkor volt olyan az élményem, hogy aki barátomat látogattam itt meg, vele mindig valahol lementünk a metróba, feljöttünk valahol, ott a környéken körbenéztünk, majd utána megint lementünk a metróba, máshol feljöttünk, és gyakorlatilag ilyen kis lokális buborék ismereteim voltak meg Londonról, de hogy így az egyik a másikhoz nagyjából hogy viszonyul, Arról ilyen limitált információk csak, mert mindenhol ugye köztük így a földalat mentünk, és csak ilyen teljes, a, a többi része Londonnak, az egy ilyen tényleg, ahogy írja a fehér homály. Tehát így, ez, ez simán megvan. Nincs többi része Londonnak ez a durva. Hogyha emlékeztetek, hogy mi volt az én startupom a nírwai, amit ugye a Nokia hőtérképes rendszereinek a fejlesztése után csináltam. Az van, hogy a London nem más mint metroállomások körülhúzott 600 méteres körök hálózata. Ninc nincsen, nincsen mögötte semmi. Tehát amint elhagyod a metroállomást, vége Londonnak. Az van, a, van az a szemzepart, part, ami vannak, sülön vannak a metroállomások, és az így egybefügg, mondjuk a Square Mile, meg mondjuk még egy kicsit kéjebb, első zóna, második zóna verséje esetleg. De, de onnantól kezdve London igazából metroállomások, különötte közvetlenül mellette a kocsmák, egyelkéjel a bevásárlóizék, és onnantól ez a 600 méter, onnantól ez a lakővezet. Ez London. Nagyon értékelem é, a, nem a maga de Valami ez ennyi, De ]en igaz. Persze, már meg nekünk valamit. tehát menjen egy viszonylag ritkás metrómegállóval ellátott környékre, és indulj el egy tetszőleges irányba egy kilométerre. Ha deszinkronizál, akkor tudjuk, hogy az a Sin vagy. Azt tény, hogy mondjuk itt lenn délnyugaton nem kell olyan nagyon messzire menni a metroállomástól, hogy már az egyenlondoni, egyenkertvárosi utcák legyenek, de más részeiről azért ez nem feltétlenül mondható el Londonnak, Tehát ez már itt az, kint az ilyen négyes zóna környékén talán tényleg elmondható, de azért azért Ja. Nem megbántani akarok senkit ebben a vitában, de annyiban Ádámnak adok igazat, hogy most amikor voltam Londonban egy két hónapja, akkor egy szerepjátékbolt fölkelesése céljából, felszálltam a valamelyik metróra és kimentem a nédényzónába, majd kiszálltam egy olyan helyen, ami ugyanolyan nyugodtan lehetett volna délen, mint északon. <gül> megvásárlottam a dologon, és visszajöttem. De hogy úgy emlékeztem, hogy egyszer már jártam ezen a helyen, csak akkor nem ebből a vonalral mentem, és nem ebbe az irányba. Én szeretem Londonban, és azt még jobban szeretem, hogy az első ott jártam óta építettek egy újabb várost oda, a partjára, ami addig még nem volt. Tehát az egész Kanári Wharf, az amikor én először voltam ott, akkor ott lementem Greenwichbe hajóval, és ott nem volt semmi. Tehát semmi. <gül> <gül> <gül> és rogtárak. Péter, ez és Udapesten is bármikor el tudod játszani egyébként. Tehát egyszer, ha véget ér az őrület odakint, akkor kipróbáljuk azt, hogy a fejedre húzok egy kávészácskót, elviszlek Valahova és kényteleszem megmondani, hogy most Újpesten vagyunk, vagy Pesterzsébeten. Hát ez a visszamezette arra a trükkre, hogy akartunk geogesszer csinálni. Hogy a geogesszerben ledob két embert valahol, és mi naráljuk, ahogy ők megpróbálják megtalálni magukat a világbáltai pontján. Ezt a csináljuk. Elfogdulhatod, hogy egyébként te ugyanazon a helyen voltál, csak ment egy kört a metró, és amíg te utaztál rajta, addig lecserélték a táblákat? Nem, nem a circle line voltam, és nem, nem tartozom Berkeley azon követői közé, akik azt gondolják, hogy a világot a én tudatom szülte, és, és amit nem látok, az azon a részén, a színészek éppen pihennek, vagy egyszerűen nem léteznek. A madlapúrű... Van egy... Könyvbe, amikor beszállnak egy olyan repülőbe, aminek minden le van üzélve, és nem is biztosak, hogy létezik az ország. Ja, Modra pur az jó. Igen, igen. Egyébként. Meg, ha így van, ha valóban így van, hogy amit nem látunk, ott a színészek éppen pihennek, akkor ez a koronavírus járvány egy általános színésztrájkot jelent. Aha. Hát azt nem tudom. Még valaki akart mondani valamit. Ja, csak én annyit, hogy te iszébe voltál, Péter, Greater Londonba mentél, tehát, hogy ez meg megint egy teljesen más tészta. Van egy metmen nevezetű YouTube csatornája kikeresem, aki foglalkozik ezzel egyébként, hogy a, mi van a 600 méteren túl a metroállomástól, hogyha valakit esetleg érdekel. De... Abszolút, abszolút. Ez a Jay Foreman-nek a Illetve... csatornája, ellenben lassan el kell búcsúzunk, hogy le fog kapcsolni a szervere Igen. Egy, egy percünk van még, én meg hoztam még egy könyvet, amit lehet, hogy csak legközelebb mutatok be alaposabban, de egy olyan sötét jövőt, bizonytalan világot mutat be, ahol kiberzsordosok harcolnak e, e, nincsákkal és, e, és a cégek uralma e, e, teljes körül. Ez a Cyberpunk... 2020. hogy most találtam meg, mert megnéztem benne, hogy Gibson melyik könyveit ajánlják. Egyébként ezt nyilván nem, mert ez tíz évvel később keletkezett, de hogy ez egy jó poén, hogy ez ide játszódik, emberek. Az jó, mert akkor a következő hozok egy, egy Sedorant és egy Árnyék Magyarországot hozzá. Uh -huh. Az 2054, ugye? Igen. Martit indítunk. Köszönöm szépen az a... adást! És jövő folytatjuk. Úgy-úgy. Most a kurtával! <gül>